Måndagen är första april och det är Patrik och jag som tänkte inleda och sen tänkte vi ringa upp Simon när vi körde en inledande del. Och ja, datumet är här alltså, så brukar man ju luras men det har väl inte vi för någon avsikt att göra. Och, Nej <laughs> men istället vi har ju, vi har ju lagt upp en helt, ett helt ny approach på den här podden mm. tänkte vi berätta och det är ju det att vi ska ju prata om växt och trädgårdsodling va? Ja. ja Eller hur ja, nej, men, äh, näst, äh, ja, Jag har kan... jag försökt, jag försökt i alla fall ja. men, man, man kan ju nästan tro att det är första april årets andra dagar Om man ä, tar del av mainstream media För att ä, de, de nyheterna som man läser ja. där är ja. ju liksom ja. helt nej, det är ju så för, för oss är det väl första april varje dag kan man väl säga Ja äh, och det, och det borde det ju vara för fler människor då. Men, och, och det är väl det vi vill hjälpa till med här. Och få människor att förstå att eh, det är en aldrig synande rad med i våra medier. Ja. Mm. Precis. Och då, men det är sjukaste april de bara liksom... Det, det var väl eh, någon på SOS-alarm som hade... Eller ja, sjukaste april Det finns säkert sjukare, men men det var någon på SOS Alarm som, som hade twittrat eller instagrammat- eller vad det heter, att de hade bytt nummer på SOS Alarm till 221- för att det skulle bli lättare för vänsterhämta Och ringa. <skratt> och det är ju liksom inte sådär lämpligt skämt då, va? För det var tydligen någon som jobbade på, på SOS Alarm- då, som hade twittrat eller instagrammat det skämtet då. <skratt> Tänker jag om man är pilot så kan man ju... Uh, Ta ut i högtalning som liksom. ja nu, nu, nu ska vi starta. Vi får väl gå starta här. Och så lägger man plan till en dykning, och sen så säger man april-april. Mm. <laughs> Nej. Ja. Nej. men nog om det. Ja. E och ja. och det är ju lätt. I och för sig, alltså, jag bara tänkt på det där med flyg, uh, flyg. Det var ju den här märkliga händelsen, kommer du ihåg det? Det har vi, det har vi nog aldrig snackat om i podden med den här konstiga olyckan med. Att det skulle vara någon som hade låst in sig i flygkabinen va? Mm. Och sen så hade kaptenen försökt att hugga sig in i, i, med en brandnyxa och grejer. Mm. Vad var det för det, event? Ja, det var ganska många år sedan. Alltså jag, nej, nu är jag inte förberedd här så att jag tror vi, vi släpper det ämnet. Men man kan ju bara säga att det, det är ju väldigt många eh, flygkatastrofer som är misstänkta mediehoax. Mm och det har vi väl pratat om någon gång vad det här med Malaysian Airlines det, eller den här och, men sen så sen förekommer ju på riktigt också och det, det är kanske lite svårt att det är svårt att se skillnad på dem mm. eller ja utseende man kan ju hitta man kan ju hitta en del tecken ofta Mm. När det är pointat det är. ja Men ja, vi dyker väl in på sånt vi har förberett oss på istället. Vad kul ja. att här för att jag lyssnade på förra veckans podd och jag tycker ni gjorde ett strålande jobb du och Daniel. Ja, tack så mycket. Ja. Jag tänkte att vi skulle inleda det här avsnittet med lite reflektioner kring det. Och mm. jag är ju del av det sociala nätverket bland nationella och ja, har... Jag umgås mycket med nationella i de kretsarna och går på föredrag och så. Och av de poddarna och medierna som jag har tagit del av därifrån så accepterar ju alla de den här Christchurch-händelsen som att den vore äkta, alltså den officiella versionen, köper man. Och, och man brukar ju ofta svara ganska kritiskt till media för man vet ju hur de vinklar och vrider på sakerna. När de skriver om den nationella grupperingarna när man ska ha demonstration eller när man ska ha föredrag eller när man ska köpa ett hus eller och så vidare så, så vrider de till ojärnkänlighet. Men i det här fallet då, så är det ju så pass stor grej så att då tänker man att då kan man, det kan man inte ljuga om. Så att därför så går vi på den officiella versionen och så vinklar vi och vrider det lite åt våra håll för att ja, se varför gjorde han det här. Att ja, det är svårt att tänka sig att det inte sker oftare. Och, och läsa det i hans manifest. att uh, Han är orolig att uh, folken i de västerländska länderna. Att de kommer försvinna med den höga mass massinvandringen. Och det är ju en bra poäng. Men uh, saken är att man lägger ju fram den här terroristen med de här uh, manifestet. För att gemene man som inte har någon koll överhuvudtaget. Ska liksom associera att man vill bevara sitt eget folk med att då kan man gå och bli en, en massmördare. Till exempel. Mm. Så att det tänker jag kring, kring detta då. Och sen är det väl också att man tänker att det är taktiskt rätt att inte avslöja lögner. För att det kan bli för mycket för folk att ta in. Att man kan framställa som... Ja, en foliehatt eller i dåliga dagar. Eh, och eh, det är ju det är en ganska konstig vinkel att ta. För att om man då till exempel läser Tsun eh, Tzu. Som är de som eh, orkestrerar massmedia. De liksom har ju hållit på med det här i århundraden. Och har långsiktiga planer eh, flera generationer framöver. Så att det här är ingenting de har kommit på. Igår. Så att det är ju den sortens motstånd som vi möter. Och då måste man ju på något sätt identifiera det motståndet. Vad är det för fiende vi har? Och det handlar ju så så om att man måste... Det, I den så utgår det krigstaktik och att man ska förvilla sin fiende. Och det är ju det som de gör genom massmedia. Och för att kunna liksom ta å, ta kommandot och göra någonting åt det här. Alltså vända eh, trenden. Så måste man ju genomskåda deras vapen och vrida det i deras händer och se till att de som man identifierar vara på sin sida. Att de kan attackera fienden på rätt sätt. Alltså där det gör som mest, mest ont. Och det är ju deras, deras achilleceller här. Jo men precis va, och det, det är väl liksom det här sunt Tzu och, och, och menar, det är ju det man har blivit vars här i detta, att uh, ja, the world is ruled by deception. Precis. Och, och, och jag menar, jag bara tänker på det att en, en sak som jag har, har tryckt på och som jag har pratat om en del uh, när inte bandet har rullat Martin det är ju liksom det att jag, jag vill hålla den här podden uh, vad ska man säga, opolitisk Mm. att vi liksom inte ska dra in en politik och det är ju liksom, jag menar jag, jag tycker ju alla får ha en, en uh, liksom uh, politisk inställning till saker och ting men, men jag menar det jag tycker att är viktigt eller det som jag tycker liksom är, är en fördel med det i den här podden, det är ju liksom det att vi bara alltså vi försöker sila ut uh, sanning från lögner eller lögner från sanning utan att lägga några värderingar i det liksom. utan att liksom, tillfoga någon tolkning till det ena eller andra hållet utan det hoppas vi att människor gör själva mm. men vi, vi, vi kan ju, ta, vi kan ju liksom, eh, visa det hur man kan resonera sig fram till att olika mediehändelser faktiskt är oförenliga med eh, verkligheten att de inte kan ha inträffat på det sättet som de eh, gestaltas. Och sen eh, när man ser och förstår det, då får vi väl hoppas att människor kan dra sina dra egna slutsatser och se eh, ko komma vidare i det. Och det är väl liksom, alltså det är väl det viktigaste och försvar och skydd som enskilda människor kan ha. Att de helt ut och fu helt fullt ut förstår eh, vad som är verkligt och vad som inte är det, va? Mm. Och det är ju det som blir så, så eh, anmärkningsvärt när man, när man gör den typen av uttalanden då, som det här som du gav exempel på då att ja, men vi, ska inte, vi ska inte prata om allt va det blir, det blir för jobbigt för männen det blir för mycket och sådär va det är ju en slags förmynderi då som, som eh, det, jag, jag kan ju inte se att det hjälper på något sätt va och jag menar man man försöker ju också stigmatisera saker och ting, va? eller etikett olika saker med, med känslor. Är man ju, kan jag tycka att man ser väldigt mycket, och det, det, det ska vara liksom skam och tabu kring vissa saker. Då, och sen så ska det vara, vad ska man säga, löje, löj, löj och skam, eller tönt. Töntigt liksom kring andra grejer och det är ju det här typiska eh, foliehattar. då vad. De, de, de, de är så dumma. De tror att allting är, inte är sant och vad. Mm. Eh, och det är ju typiskt sådana etiketter man sätter på människor som ifrågasätter eh, månlandningarna och, och... Och den typen av händelser, va? det är, är sådana här, eh, vad är det man säger, ja, konspirationsteoretiker. Men sen lägger man väl något annat eh, epitet på det också. Mm. Eh, men, men ja, det, det, det är dumt och det är löjligt va? Mm. Men det är den här miljön man vill skapa. Eh, ja. ja, exakt. Så att det, och det, är det inte går det att frågasätta. Så det tillhör Nej. ju den här tsundsum ja. och... Eh, Mm. Som, som jag har identifierat det så är det ju nätverket identifierar sig själva som är en del eh, i kriget och så är det folket eller eh, de grupperingar som är mottagare för deras propaganda är ju den andra eh, delen, det är ju deras motståndare, alltså de de vill tillintet göra eller trycka ner eller för, förvilla. Och sen så vill de, vill de ju se till att olika grupperingar strider mot varandra så att de själva kan sitta på läktaren och, och äta popcorn och titta på medan liksom andra utgjuter sitt blod. Och det är ju så det har gått till historiskt sett också och det gör man ju enklast genom att förvilla och lägga dimridåer för sin, sin fiende. Och det är det jag tänker då att om vi, det vill säga folket eller de grupperingar som nätverket vill missleda, fortsätter att acceptera deras påhittade event som vår verklighet då har vi inte förstått hur vår fiende arbetar och då kan man genom eh, fortsätta att genomföra sina planer i, i flera generationer till, det kommer inte ske någon förändring för att de har fortfarande momentumet, de sätter agendan för vad som ska pratas om i fikarummen för vad vi ska titta på på tv vad vi ska läsa i media och vilka som får hembesök och allt sånt där så att de, de har ju liksom allt det på sin sida. Vi har jättefå resurser. Vi kanske blir avstängda från internet nu. I den här artikel 11 och artikel 13. Som kommer igenom nu om länkskatt. Så kommer de säkert försöka använda det på något konstigt sätt. Så att, så att poddar som den här och andra. Som de tycker är misshagliga. Inte får, får komma ut på, på internet. och De kommer ju jobba mer och mer åt censur. Och det gäller liksom att ta dem nu medans vi ändå har chansen för att nu, nu är ju internet äh, hyfsat öppet fortfarande. Det går ju att få ut äh, alternativa tankar och om man lägger manka till så kan man hitta andras äh, tankegångar där ute. Det finns till exempel Cluesforum, finns en skatt av, äh, äh, av människor som har tänkt, som har tittat på äh, bild, äh, bilder av historiska event och äh, gått igenom äh, alternativ vetenskap och det finns otroligt mycket guldklimpar och hitta där ute än så länge. Så att det gäller att passa på nu. Och den här chansen har ju inte funnits så länge heller för att innan internet kom så var man ju tvungen att gå till olika bibliotek. Och det vet man ju när jag går till bibliotek här i, här i Göteborg så är det, ju, det är ju inte särskilt mycket intressant litteratur kvar utan det är ju genuspedagogik och och sånt, trams mm. och sånt intressanta böcker och sånt, de sorteras ju bort och slängs så, mm. så att mm. <laughs> så det, nej, men, mm. nej men precis och, och bara just det där du, du nämnde om Clues Forum, jag tänkte på det att när jag började liksom vakna kring de här sakerna då, då ville man ju inte hålla sig till bara en källa eller man säga, eller man var lite man, man ville hitta, man, ja man sökte man sökte brett Mm. Och jag ville, liksom, och jag hittade, jag hade andra källor än en forum i början, men det, det jag kan säga om det, det är, ju det att eh, det har ju kokat ner till, vad ska man säga, closed forums versioner på i stort sett allting. Va? Det har stämt. Det, och, och jag har liksom inte, och, och det som har varit lite förvånande också då, var att man, det, har varit, det, man har, det har varit svårt att hitta andra resurser som har varit så informationsrika och, och, och bra haft kvalitet som Forum. Jag Forum. Det, det, det är lite jobbigt för att man får gräva i de här eh, trådarna för att mm. hitta saker. va? Men, men det är ju eh, fullständigt eh, på spiken saker. Va? Och, och, och jag menar det har ju varit ett antal sådana här första avslöjanden på cluesforum Forum som, som eh, sen även finns på andra sajter. Och en, en sak som jag tänker på det är ju det här eh, de här sex stycken Challenger-astronauterna som Simon Schäck hittade levande. Och vi god vi gör 30 år senare, mm. till exempel. och nej men Det finns alltså, det är precis det du säger. Alltså, det, det, gäller, det gäller att passa på. För det, det, här, det här vill de nog försöka hitta olika. Sätt och förevändningar att, att, att täppa till liksom. mm. och, och bara men en sak som jag tänker på där den där jag kan komma på riktigt så där där, där jag tycker det finns väldigt mycket bra, an, bra andra källor, eller kanske jag ska till och med säga bättre källor, det är väl kring det här med kost och nutrition och sådär vad. Att de är inte riktigt, det är inte deras område kan man väl säga. Jag har försökt skriva lite om det men jag har blivit lite. Men, men kring det här med LCH och sånt, mm. att det är faktiskt animalisk kost som funkar bäst för oss. Men sen så har, återigen då, vad det gäller medicin, så alltså Clues har ju det en, en, en herre som heter Icy Freely där. Hon har skrivit väldigt mycket och, och länkat till väldigt bra information om det här med vacciner. Och alltså bilden är ju glasklar. Eh, vacciner har ju ingen som helst eh, kliniskt dokumenterad effekt va det mm. finns inga kliniska studier som, som, som kan visa svart på vitt att vacciner har någon som helst effekt va så att vacciner är ju egentligen precis samma sak som eh, det här man belackar som homeopati, homeopati eller behandling med färgat vatten eller, eller kristall eh, Alltså den typen av, av alternativmedicin då. Alltså vaccin, vaccinerna är ju precis samma sak. Men det har ju den skillnaden då att det är eh, sanktionerat av eh, mediaetablissemanget då. De bara säger att nej men eh, vacciner, vi säger att det är bra och, och, och, och vi ska inte ha någon debatt kring det. Mm. Och sen så har ju också vacciner då den jobbiga lilla extra saken att det finns, att det förmörs sig väldigt mycket otäcka biverkningar. Så som autism och hjärninflammation och allergier och så vidare. Då, va? Men det har man ju heller aldrig kunnat utreda och göra några studier kring. För det tillåts ju inte heller. Då, va? Mm. Men det, det, det där med... Uh, vacciner, den, den bilden har ju blivit väldigt tydlig. Och sen så har man ju också ser man ju också, och det finns ju också bra resurser här på Clues att, att att historiskt så har det ju varit precis samma sak med det här kring vacciner. Man, man har hållit på och, och ja, faktiskt giftat människor med vacciner och lagstiftat kring att de måste eh, tas. Det har man hållit på med i flera olika århundraden sen 1700-talet. Liksom när man slut på 1700-talet, man började det här med inokulering och smittkapsvaccin och sånt va? Mm. Så att historien upprepar sig. Ja. Jag tänkte det här att man kunde ta upp eller jag kan berätta om olika typer av sanningssökare och informatörer. har skrivit ner som punkt här. Och det är ju det finns ju huvudsakligen två olika typer och det är ju de som medvetet ljuger och de har förmodligen en stark finansiär bakom dem så att de liksom begär pengar och donationer och deras hemsida hackas och går ner och sådär. Men det är ju bara ett spel för galleriet för egentligen så är det inte donationspengar de lever på utan de har ju någon annan som finansierar dem bakvägen. Och det är ju ganska lukrativ bransch. Vi vet ju vi har ju bra kontakt med Simon och han är ju för oss den mest framstående sanningssökaren. Men vi var ju väldigt förvånade när vi bjöd honom till Göteborg första gången. Så, så var det det var första gången han blev bjuden, inbjuden på, för att hålla ett föredrag. Så att, och det hålls ju konferenser världen runt där det är sådana här sanningssökare som åker och besöker dem hela tiden. Det kostar ju pengar och man ska upp det och så vidare. Så att, det är ingen dans på rosor om man då ska ta det den hårda vägen. Och inte ha någon finansiär bakom sig. Och det finns ju såklart de också då. Som, som är äkta sanningssökare. Men då befinner man ju sig i en sfär. Där det finns en massa desinformatörer. Så att det är väldigt lätt att, att haka på den då. Och det är väldigt svårt att. Och. ut lögner från, från sanningar. Och sen vill, sen vill man ju inte göra sig socialt ovän med någon, någon heller för att då kanske man själv missar att bli inbjuden till en kommande konferens mm. och så vidare. Så att då bränner man ju sina broar så att det är ett socialt spel här också som, som nätverket vet hur man, hur man utnyttjar. Ja precis Nej, men, och det, och det man, man förstår det är ju alltså hur oerhört mycket eh, energi och resurser de lägger på att kontrollera sitt motstånd. Mm. Och det där är ju en sån också en sån här sunt sur-nyckelgrej. Liksom, att du, du ska kontrollera ditt motstånd. va. Mm. Och det är ju liksom det man gör med de här kilsen eh, och, och, och sanningskonferenserna och såna här grejer. Va? Att, man, att man håller eh, de som, som är eh, mer vakna och mer kritiska, man håller dem i i ett fack liksom, eller man mm. håller ja, kring sådana här konstruerade konspirationer och så vidare mm. då, Så att man det är, inte ska Det, är, det, är, det ja. är långt ifrån alla som liksom, det finns väldigt många godhjärtare och äkta sanningssökare där ute men det är väldigt svårt ja, ja. att nå en sån här framstående position och få hundratusentals följare på, på Youtube i, utan ja. att liksom ha någon finansiär bakom som hjälper dig att promota ja. din, eh, din forskning så för samtidigt som du ska forska då, så ska du samtidigt promota din egen kanal och du vet ju att eh, att producera någonting är en sak men sen så att promota det det är också ett heltidsjobb att göra det eh, mm. så eh, mm. ja så att jag tänkte det Nej men jag menar vi och vi har väl varit rätt tydliga med det där och pratat rätt mycket om det här eh, desinformationen då för att det är en så stor del av detta att, att, att desinformera och kontrollera sitt motstånd och då har man ju liksom desinformatörer och, och, men vi, det vi också sagt här det är väl det att den, den, den bästa desinformationen det är ju den som är 90% sann eller mm. den ska vara 90% sann för att då, då köper man sig eh, förtroende Mm. Som man sen kan använda för att, att uh, sälja in vissa lögner. Och, jag menar, och vi har ju pratat lite om, om, om personer som vi misstänker vara. De, och det där kan ju bli kontroversiellt alltså. Uh, men jag menar en som vi kanske har nämnt tidigare. Det är väl till exempel Alex Jones va. Mm. Jag menar det, det, det tror jag de flesta har. Eller väldigt många i alla fall har, har listat ut det. Förstoppt. Ja Precis. <laughs> Han, är, han är, väl lite, det är Det är inte så kontroversiellt att, att outa honom. Nej, inte nu längre. Nej. <laughs> så att, men jag fastnade ju honom i, i början av mitt sanningsökan också. Så plöjde jag ganska mycket Alex Jones-filmer och han var med han Jesse Ventura och de har så här liksom eh, hård eh, manlig och så skriker de. Och, mm. eh, de, de verkar... Eh, ja, de ger väldigt konstigt intryck. Eh, Ja men de gör ju det och, och jag, jag får ju säga jag tittar ju lite på det där också eh, och, och en, en sån här grej som liksom typ, eh, vad ska man säga, gjorde Alex Jones känd då till en stor grej. Det var väl det här när han eh, när det sägs att han plankade det här Bohemian Grove-stället mm. eh, då och var där och smygfilmade liksom och... Och sådär va. Det var en stor grej va. Men, men det, det var ju förmodligen bara en helt arrangerad grej. Jag mm. <laughs> tror Så. Nej det finns ju så här förlur. Och en annan sån här som jag var väldigt mycket inne på i början också. då Innan jag, innan jag förstod vad det var för förlur. Det var ju han den här James Corbett då. Mm. Exempel. Så de ja. Och mm. de är ju liksom... De, de ger ju liksom ett, ett, ett gott och trovärdigt intryck. Va? Och det är precis det mm. som är meningen. Eh, så. Men jag tänker att det är ändå bättre att eh, försöka vara försiktig och hellre fria än fälla. Och att, eh, ja, att, jo, för, precis. Ja. Att man utgår från att någon har gott syfte tills att man bevisningen mot, till motsatsen är överväldigande. Då kan man ju liksom eh, gå ut för och, och såga ganska rejält då. Mm. Och vad är det jag tänker mer? Jo, jag tänker på inom nationella som då så där kan man också diskutera om det är ärligt eller inte ärligt. Men till exempel David Duke har ju kritik mot Israel-Palestina-frågan som är väldigt legitim och, och han läses av många äh, nationella personer och lyfts upp som en hjälte. Mm. Och det är kanske han är då. men Läser man hans böcker sen då så har han ju inte äh, tagit, äh, eller han, han litar ju på den officiella versionen av till exempel 9-11 rakt av. Att det var plan som fick i byggnaden, det var 3000 människor som dog äh, och det var Araber som hade kapat de här planen med mattknivar och så vidare. Så att han har ju liksom inte tagit äh, ett enda steg därifrån och det kanske bidrar mycket till att många i den nationella sfären ...inte våga ta de här frågorna... ...för att de som är förgrundsfigurer... ...tycker eller undviker... ...av taktiska skäl... ...eller, eller så vidare... ...att, att inte... Ähm, ja, ...säga att de... ...inte tror på den officiella versionen då... Mm. ...för han, han måste ju ha blivit kontaktad... ...jättemånga gånger... ...och personer som har påpekat det här för honom, ...så han kan ju inte vara helt omedveten... ...om de här sakerna när man är en så pass känd person... Mm. Nej precis det blir lite konstigt va? och, och jag menar, det, det är ju också en sån här grej som, som kan göra det här eh, att, att man kan få ett fantastiskt verktyg för att, att eh, se eller, eller i alla fall misstänka personer för att vara desinformatörer eller, eller chills eller vad vi ska kalla dem då va. Mm. Och det är ju att, att Uh, ha, själv har satt sig in och, och tagit ställning till de här olika stora mediehoksen. Mm. Uh, och jag menar, några man kan nämna: det är ju det här med 9-11 är ju typiskt och, och, och kärnvapen och, och rymdresor och satelliter och så vidare. Va? Och har man har man liksom. Gjort sitt jobb där och, och, och, och studerat detta själv och, och, och, och övertygat sig själv om det ena eller det andra. Då har man ju av sen ett, ett, ett väldigt bra verktyg för att, att eh, se de här killsen eh, och desinformatörerna. För det de, de väldigt ofta gör, det är att de vill, de vill befästa de här eh, mediahoxen liksom. Mm. Eh, alltså de. de, de de köper sig förtroende då genom att prata om någonting som är sant, något annat då eller som man kan hålla med om eller som, som... Och sen, men sen så försöker de då uh, lite sådär i förbifarten så att man liksom uh, men så ska de befästa någonting annat då va? Mm. Det, det var det jag tänkte lite med han, uh, Maxigen som jag har lyssnat på mycket uh, tidigare mm. Mm. Uh, och han har väldigt mycket bra att säga om övervakningssamhället och och olika bra filosofiska tankar och tar upp många citat som kan vara tänkvärda och så vidare. Men det är ju det här med 90% sanning och, och 10% lögn. Och nu är det senaste Christchurch här då, så Daniel och jag analyserade ju videon i förra... Uh, avsnittet jag har nog sett en 4-5 uh, mm. gånger nu och, och liksom mm. startat och stoppat och det finns ju så otroligt mycket oegentligheter uh, i den så att det syns mm. <laughs> Det är ganska uppenbart att det här är en, uh, en CGI-skapad uh, event precis som 9-11 och har man gjort läxan på 9-11 så kan man ju se att uh, Christchurch också innehåller samma spår och detta. Mm. Men det han maxigan gör nu då det är att uh, gå ut och säga att de som uh, säger att det är CGI de är chills och att han förstår inte var det här kommer ifrån och så vidare att, uh, och så sitter han och gör en jättelång analys av videon utifrån att den är äkta då och säger att det måste, han måste vara uh, tankekontrollerad. Uh, att det fanns en massa så här röda grejer som gjorde som triggade honom då för att då har man hypnotiserat honom innan och är ett tecken på att han är så 6 eller någon här Machurian candidate, ja, candidate. Eh, Programmerad ja. person ja. någonting sånt där nej jag, jag jag vi pratade lite om det innan och jag, jag tycker att det det är ganska arrogant av nätverket eller Max Eigen eller hur man ska uttrycka det att, att att fälla ett sån, en sån typ av uttalande då. För att, jag menar, man kan ju säga så här i alla fall om, om, om, den, om en sån här video som typ Christy Shirt, att man, man kan ju i alla fall inte utesluta eh, CGI. Nej. Det, kan man, det kan man ju inte göra med någon film idag. Eftersom CGI har en sån enorm kvalitet. Mm. Alltså, du, du, du kan ju inte avgöra Uh, om, om det är bra CGI så kan du inte se skillnad va jag menar, det, och det, det, det är ju liksom ingen hemlighet eller någon konspiration vi pratar om nu va utan jag menar det, det, det finns ju videos på Youtube när, när uh, de har gjort CGI där Obama säger barnsliga saker liksom och sådär va mm. att de har en, en, ett Obama-huvud som de som de styr då va så att, mm. så att jag menar att, att säga så, det, det är ju jättekonstigt alltså. Då, det, ja, att, att, att säga att, man kan ut, att någon kan utesluta CGI. Mm. För det kan man inte göra från någon händelse som helst idag faktiskt. Nej, precis. Vill jag precis. påstå. Ja. Nej, nej det är, ju, det är sant. Så, men ska vi lyssna lite på tre, fyra minuters klipp av vad han säger här då? Ja visst, gärna. Ja set Well, I've had my video on the number plate at Christchurch deleted and a strike put against my channel. So, that doesn't really surprise me at all. Sounds like I must have been onto something. And well, I certainly seem to have stirred the hornets nest with the report that I released last week on the Christchurch massacre and I knew I would I knew that there would be a massive amount of attack and a huge wave of trolling on the video because I was daring to think outside the official independent media narrative that the entire event is all fake and all CGI And I knew I'd get it, folks. I knew I'd get trolled. I very much suspected I would, and they certainly did not disappoint me. There was wave upon wave of people claiming that I am the enemy, because that is the way it works. Now, folks, if there is one official line, you must go with the official independent line, or you are the enemy. And that is very telling, ladies and gentlemen, very good. I put out a perspective and most of the people that came to attack it, there was no discussion, no debate, no even attempt to debate or discuss. There was just wave upon wave of, shell, you do not think like me, so you are the enemy. Very, very interesting programs that people are running, folks, and it's become very apparent to me that the entire CGI, it's all fake, concept that's been put out regarding Christchurch is damage control. And by saying that folks, I'm not suggesting that everybody out there who is saying this are agents of the state, not at all. I'm simply wondering where this information took hold in the first place. Who are the first people who put out the idea that it was CGI? Because that is where the damage control is coming from. Jaha, vad säger du Patrik? Är det vi som är den här fienden eller? Nej men det där, alltså, ja. Alltså, nej som sagt, jag tycker de börjar bli lite för arroganta eller panikslagna om man ska uttrycka det för jag menar det där blir jag tycker det blir så genomskinligt och jag menar just det här kategoriskt då säga att nej men det är, det är bara chills och, och som säger att det är CGI för som jag sa tidigare det kan man ju faktiskt inte avgöra liksom man kan inte uttrycka sig kategoriskt på det sättet jag menar i så fall får Max ha, ha stått där själv eller varit med och spelat in tycker jag om han ska kunna uttala sig så säkert i en sån fråga Mm. så att man får nog hålla sig lite mer ödmjuk det. kring det Nej, och sen så tycker ja. jag, jag ser ju i Max Eigen den här lite jobbiga eh, vad ska man säga, flat earth argumentationen liksom att eh, alla alla som eh, typ försöker säga att jorden faktiskt inte är platt liksom, ja, de är ju en del av eh, etablissebanget, försöker lura dig liksom Mm. Hon lyssnar på det här va? Och bla, du, bla, bla, bla. Ha, äh, du hade ju en bra. Ja. Äh, bra insikt i det. När du berättade hur Miles Mathis. Äh, så, vad han sa om det hela. Ja, att det fanns olika ja, nivåer. Kan du inte dra det. den längtåken? Ja. ja visst. Mm. Ja men det kan jag gärna göra. Och, mm. Men först vill jag bara, vill jag bara <laughs> understryka det. att Jag, jag äh, tror ju inte att Miles Mathis är en, en ärlig person. Utan jag tror ju att också han är en desinformatör då. Mm. Eh, och, eh, och det han riktigt har eh, skjutit in sig på det är över att desinformera kring eh, vetenskapshoxet. då. För man kan till exempel, jag menar om man börjar titta på lite det här med partikelfysik och kvantfysik och så. Så alltså finns det ett, ett, ett känt experiment som kallas för double slit experimentet. Och det har man framhållt som att det skulle vara något bevis för kvantfysik. Då, att en foton kan befinna sig på två ställen samtidigt. Men det där experimentet det går egentligen plätt lätt att dissekera och förklara utifrån en, den, den gamla hedliga elektromagnetism som en vågrörelse teorin från början av 1900-talet som förutsätter en eter. För att om du har en, en, en våg som, som passerar genom att då Så, så ja, det, blir, det, det är liksom ungefär som vågar i vatten. Va? Men för att komma till saken då. Alltså när jag började titta på Majsmätti. Så läste jag lite om hans eh, kritik av just double-slite-experimentet. Men han får ju bara ut eh, hej Beriba. Och eh, eh, försöker... Avslöjar det på ett felaktigt sätt. Va? Eller försöker plocka ner. Uh, han, han säger ju att ja men det, det, det stämmer inte. Och det är inget belägg för kvanspsykologi. Men sen så, så snackar han rappakalja. Kring mm. vetenskap då. Och vill man läsa. Det kan jag ju tipsa också. Som jag ändå tog upp det här. Vill man läsa bra saker. Om vetenskapshokuset. Då finns det en sida som heter. Science vs truth. Science vs truth det står svinbra artiklar om de här grejerna som jag, som jag just nu pratar om. Och, och, och, och pratar om samma grejer som Mars Mattis gör. Men där är det, där är det liksom verkligen glasklart. Man hänger med och man förstår. Det, det är liksom logiskt vettiga resonemang. Men nu som helst, för att komma till saken: han har skrivit en massa PDF:er, och många är väldigt intressanta och, och, och, och läsvärda. Och en som han har skrivit och jag, jag tror den hette The Guru eller eh, Walking Up the Mountain eller annat, men jag tror det var The Guru. Och då pratar han de om det att liksom i den här resan liksom, när man, när man eh, sanning söker och vilket vi har hållit på med då, va, så, så kommer man det som har bestigat berg va, och går massa olika stigar och sådär. Och sen så kommer man till någon sån här guru då på en, <hör> en viss höjd på berget. Och så börjar man liksom prata med den här snubben eller lyssna på honom då. Och så säger de saker som man har kunnat konstatera tidigare. Och som man vet stämmer. Och, men sen så försöker de liksom... Och då, köper, då får de ju förtroende va? Men sen så berättar de någonting annat för dig. Men sen märker du ju det lite på dem att... Nej, jädra, det, han, nej, det var en filur det här också. han försöker lura mig att ta fel väg liksom. Och så tar man den andra vägen, och så lyckas man komma upp en bit till på berget, va? Så, så är det en likadan person där, då. Va? Som, som eh, pratar om, ja, du, jag, jag vet att han är den där. Snubben är guren där nedan. för han, han är ju en kilva, va? Men eh, här ska du få höra, och så kommer det någonting annat, då. Va? Och så tycker man det, Men till slut så börjar man bli lurig på den här också. Och kommer upp en nivå till, va? Men det som är intressant är ju det, på, på varenda jäkla nivå så finns det sådana här. Figurer va. Och de pratar om. De vet vad du vet redan ungefär va? Och pratar om det. För att skaffa sig förtroende. Och sen så försöker de förvilla dig. Kring de sakerna du inte vet. Mm. Men sen det som är jobbigare då. Det är ju det att till slut så kommer man till en punkt. Där man har kommit ovanför alla de här. Och då blir det nästan jobbigare. För att när man hade de här. Då kunde man liksom komma vidare lite med, med negativ genom negation va, eller negativt, man, man, man fattar att det där han, den personen sa inte stämde så att därför ska jag gå åt andra hållet va? Mm. Men det som är så jobbigt när man har kommit när man har kommit upp där det inte finns några, det är det att då, då, får man, då ska man försöka hitta vägen själv mm. det, det är mycket svårare då, då måste man liksom och sen får ja. alla andra att försöka hitta samma väg också då, och nå ut i det här myllret av information som finns där ute Och hur, hur kommer man ut och blir den starkaste rösten Jo det, det blir man om man har en stark finansiär Bakom sig som kan ja, jag äh, Som Nej, kan göra så att ditt budskap va? Kommer ja. ut ja. Och nu ja. finns det ju sån här shadowbanning Och algoritmer som gör att du hittar äh, Vissa saker fortare än andra När du söker på i, i Google eller Youtube eller, Och så vidare så att, äh, man, äh, De döljer ju saker De inte vill att du ska se Och så lyfter de fram saker de vill att du ska se Mm, ja visst ja, så att, uh... och, och, det, och det har de ju kunnat göra med en en, en väldig lätthet de, de de senaste ja de senaste 50 Ja, 50, 60, 70 åren som har haft en fullständig mediekontroll liksom. Mm. Eh, och kunnat då göra, skapa sådana här jättehoax liksom som eh, med, kring vetenskapen och, och Einstein och allt det här och sen rymdhoaxet och så vidare då. Va? Men det är ju först nu de här senaste åren som de har börjat få stora problem med internet då. För att då har ju fler och fler människor eh, börjat. Eh, Se igenom det här och, och, och, och sprida den informationen men då har de ju och det har de väl liksom känts nödgade att göra de senaste åren tror jag och det är ju att starta upp stora nätverk med eh, desinformatörer och chills som, som kontrollerar det här mm. motståndet då för det vet de att de måste göra, de måste hela tiden förekomma. Mm. Annars så, så men... jag, jag tror ju att de har vägt Nytta mot nöje för att de Har ju själva valt att släppa internet Och jag tror att internet har släppts För att de ska kunna få, få den, här till den här Digitaliseringen och kontantlösa Och papperslösa samhället som vi är på väg mot nu mm. Och då handlar det också om Att kunna samla in så mycket data Som möjligt eh, Vad, ja, om alla möjliga olika processer Hur människor beter sig, hur bilar kör Och Uh, alltid den som har mest data, han kan utföra bästa analyser och komma fram med uh, den mest konkurrenskraftiga produkten och det kommer ju till slutändan bara bli multinationella företag som kan ta fram de här produkterna sen uh, och det är ju också en trend ja. vi kan se i samhället att... Uh, de stora Pac-Mans, de mäter upp de lilla små, <gör> små prickarna. Och så blir de mycket fetare och större. Och den trenden har ju hållit i sig under hela 1900-talet och fram till nu. Och den kommer ju fortsätta tills det bara finns ett fåtal aktörer mm. kvar. Ja. Så att, och sen så jag... Jag tänkte på det nu, hur de vill liksom sälja in det här med överstatlighet. Att vi ska centralisera makt och så. Och då tänkte jag på den här ändringen... Som är e direktiv som är gjort nu att medlemsstaterna själva ska kunna få bestämma om de vill växla till sommartid eller inte. Och då öppnar det upp då för att det är det är ganska bra att man liksom om man ska ha sommartid överhuvudtaget så ska man växla samtidigt så att det inte blir några förväxlingar. Men här öppnar det upp då för att det ska bli förväxlingar. Och då kan ju de liksom säga ja, oh, titta vad som händer när vi har självbestämmande nationer som vrider fram och tillbaka klockan lite hur de vill. Så att det är bättre att vi kommer in här som centralorganisation och visar hur uskopet ska stå. Så det är väl lite så jag tänker kring den med sommar- och där. Ja, sen är väl det där liten en, en skitsak och en tramsak. Liksom. Men det är ju också det att det är ju det då som, som vi ska eh, få, eh, få bestämma om. Ja, få ja. bestämma och sånt som inte egentligen spelar någon roll och som, som de skiter i. liksom. Ja. Men då ska vi känna att vi, vi har eh, saker att säga till om liksom. mm. Men eh, det, det, det kommer aldrig vara några eh, omröstningar Vare sig i EU eller i länder om, om eh, hur det monetära systemet ska fungera Till exempel om ett, ett land kan få eh, ta hand om sin egen eh, valutahantering det, det kommer aldrig att hända det kommer alltid vara en icke-fråga. <laughs> ja, vi får Eller... slåss om, om brödsmulorna, det som inte betyder ja, någonting. Och så ja, får de bestämma. Men det är ja. det som man tänker, de sätter ju agendan för vad man pratar om hela tiden. När man går på föreläsningar och sånt där, det är liksom aldrig hur fungerar det ekonomiska systemet egentligen. Utan det är liksom helt andra frågeställningar. Så att de sätter ju agendan redan liksom i titeln på föredraget och vad man pratar om. Mm. Uh, och då får man ju människor att tänka just om banorna. Alltså, eftersom alla kanaler säger uh, hyfsat samma sak så tror man att det här är ju det som är sanningen. Men... Uh, ja. men det är ju det. Det, det här systemet, eller lögnet, lögnen vi lever i, är så pass stor så att de flesta har svårt ja. att greppa hur, hur långt, uh, eller hur, hur många områden den har gått in i. Det är i princip alla ja. områden du kan tänka dig. Ja precis. Nej, och det är ju egentligen alltså det är inget konstigt och det har ju varit väldigt svårt även för, för dig och mig liksom. Mm. Alltså för att alltså vi har ju fötts in i den här lögnen och det har ju flera generationer gjort. Det är väl kanske bara det att lögnen har ju ökat så enormt i omfattning liksom att man har eh, korrumperat och, och, och vänt upp och ner Fler och fler områden. Liksom, mm, och hakat tiden. på nya lögner på gamla ja, lögner. Ja, så att det ja, liksom bygger ja, på. <laughs> så då, ja. där har vi, i, i den aspekten så har vi ju faktiskt en eh, formidabel chans att ta fram den här lilla nålen. Och, och spräcka hårt på bubblan. Ja, och hoppas så. att det kan komma någonting bra ur det För att det kan ju inte komma någonting bra ur att vi fortsätter bli lurade och dragna vid näsan Så som vi har blivit i hundratals år Nej. Så det är ju först när, när vi kan få till en förändring på det Och folk kan ta, börja ta beslut efter vad som är sant och riktigt Som vi kan få en, en bra framtid För att jag tror att många, många är mest intresserade av att ha en en bra framtid för sig själv och sin familj och sina barn och de man har sig nära, nära och kära och inte håller på att bråka med varandra som, som det här nätverket vill att vi ska göra. Då. Nej, men, nej men precis. Och, och jag menar den, den allra bästa eh, situationen det hade ju varit om det inte var så här. Mm. Och, och det känns ju väldigt eh, väldigt besvärande och otäckt eh, om, om man nu inser att det är så här. Och, men, men, men Jag menar man kan ju inte Man kan ju inte Undvika att, att se någonting Eller så att säga Se saker och ting med rationella ögon Bara för att det man upptäcker Skulle vara Vad ska man säga fottekt och läskigt då va? För att mm. man kan ju säga det som sagt Att det hade varit bättre om det inte var så här Men nu är det så här Och det är ju inte eh, Ett bra alternativ Så jag inte gör någonting då utan eh, vi får ju faktiskt liksom, eh, försöka att eh, förstå eh, förstå alltså problemet i sin helhet. Eller liksom alltså, hitta omfattningen på lögnen. Det, kan man, det har också varit det där att innan, innan man förstår ett problem så, så går det inte att lösa det va? Nej. Och det är också som de, som de jobbar väldigt mycket på att man inte ska förstå problemet. Mm. För, för då, då, då kan du komma till en lösning och det vill ju inte. Alltså det, för det här är ju ett sätt att, att eh, kontrollera och kolla makten över ja, egentligen hela världen. Det är ju inte bara västvärlden va, utan, utan även eh, mm. ja, Kina och alla andra. De är ju en del i detta va? Det, mm, precis. Det, ja. Ja. Men det är så de håller på att det finns ju många, det finns ju de som har liksom gått all in på läkemedelsindustrin men liksom i, i de andra frågorna är de helt nollställda. Och så är det de ja. som har gått in i invandringsfrågan och så är de nollställda i helt andra. Och så är det någon som har sett ja. mållandningarna och rymdindustrin och så är de nollställda i de andra. Och målet för nätverket är ju att få de här att aldrig ens börja prata med varandra och, och liksom utbyta information. <laughs> ja men precis va och det, det är också en sån här grej och det, det är ju den här en, en, en sån viktig uppgift som, som Chills har då va? Att, att liksom ha den här gatekeeper-rollen då va att de, mm. de är med i vissa kretsar då de, de nationella eller de som är vakna kring medicinen eller någonting sånt där då va och sen så ser de till att de inte eh, tittar på de här andra frågorna. Mm. Liksom, nej nej, det, där, där ska vi inte vara Nej nej, men håll er här nu liksom, Det där är bara trams, liksom, det är bara jävla foliehatta Skit mm. i dem liksom. Det här med medicinen, det är viktigast liksom. Eller det, det är, så, så, så är det ju väldigt mycket Att de vill ju mm. hålla alla de här grupperna isär då, sönder och härska, jätteviktigt Japp, det är ju taktigt ja. Men vad säger du, ska vi ta en liten paus här Och så kan vi ta och ringa upp Simon efter pausen Ja, vad trevligt, ja. det gör vi Toppen oh. Uh, du har svifta passande. Är det så länge? Ja. Mm, Ja, då var vi tillbaka efter pausen här så har vi fått med oss Simon också. Hallå, Simon. Hallå. Hallå, du har lite bättre uppkoppling nu. Vi, vi försökte göra ett avsnitt för lite, cirka en månad sen, Men då hade du fruktansvärt Nej. dålig uppkoppling så att du kom och gick ja. så att du gick i huvud taget inte att spela in någonting. Nej. Det var lite problem med min, min sladd här som kommer in i huset, telefonsladden. Det mm. hade fallit i treet över den. Så jag fick reparera sladden själv. Mm. Telefon, telefonverket kom aldrig. Jag fick fixa det själv. Mm -hmm. Så nu är sladden ja. fixad. Och... Ja, och Men det? jag har fortfarande lite problem ibland med Skype. Ibland så försvinner jag bara. Mm. Men shit happens, ja, ja. man säger. Alltså, förra gången vi spelade in så var Patrik sjuk och så, ja, så hände det här med Christchurch och jag tänkte att jag körde ett lite improviserat avsnitt så att ja, nu blir det ju, ja, eh, ja hade den 24 februari så att det är lite mer än en månad sedan vi hade föredraget men vi tänkte att vi skulle reflektera lite kring det eller eh, vi skulle få delge eh, era tankar om, eh, om föredraget. Mm. Och hur det kändes så Jag tycker det gick bra Patrik, vad tycker du? Jag, jag tycker det gick jättebra Och det var mm. väldigt roligt med All den positiva feedbacken Man fick under och efter Föredraget mm. och, och, Men det kom även bra kritiska frågor Och det, det tyckte jag också var väldigt bra ja, visst. Ja, visst. Men Nej, det var, det var roligt Och det liksom, man, man kände att Många var skeptiska när de satsar ner men när vi hade kört på så, så förstod de ju det som mm. vi ser också att det här är faktiskt väldigt eh, en, en, en, en fullständigt rimlig och korrekt mm. modell. Även om det kan upplevas som väldigt märkligt mm. eh, att den kopernikanska modellen är helocentrika att den skulle vara knasig. Och det tyckte mm. även jag som sagt, har jag har sagt många gånger när jag började titta på det här, att eh, det, det, det känns väldigt konstigt att det skulle vara så. Men när man väl har satt sig in i detta så så går det alldeles utmärkt att med hjälp av sitt rationella och logiska resonerande förstå att det faktiskt är så. Den är helt knasig den modellen och den bör eh, kasseras. Eh, eller den, den borde göra det. Den, den måste göra det för den, den funkar inte. Den stämmer inte. Mm. Den stämmer det... inte med, med empiriska observationer helt Nej. enkelt. Ja. Så jag, jag, jag tror det, det var det som liksom, jag, jag, tror, jag tror vi klarade att få det lite igenom eh, där eh, den, den kvällen med ja. människorna. Ja. För det, det, det var jättebra frågor och det verkar som, nej, som man säger på engelska, I got good vibes från mm. publiken. Mm. Så det var eh, det var en bra en bra kväll för mig i alla fall efter att jag, har varit, jag var ju i Amerika eh, i sommar, förra sommaren. Mm. Och eh, jo, det var jag också människor som, som var intresserade. Men liksom de som ställde frågor var liksom de bara snackade om Newton och Hur ska du kasta bort Newton då och hans fysik och så där? Men eh, jag menar att och, i vetenskap så kommer först och främst observationer. Det ska ju stämma med vad vi ser. Om vi tittar ja, upp precis. i himlen och ser de här sakerna. Ja. Och det ska stämma med, med perspektiv. Och perspektiv är mm. någonting som vi har här. Vi kan liksom kolla det här på jorden. Om vi har liksom en telefonstolpe som vi kör förbi med en bil. så kommer, det till, den kommer till att röra sig ganska mycket för den är nära bilen. Mm. Medan en, en, en, en kyrka långt borta kommer då se ut som om det rör sig med telefon i i sam alltså, i, i förhållande med telefonstolpen. Och mm. det gör då alltså inte mars när vi förflyttar oss med mars i 300 miljoner kilometer mm. som är en sak som bland de saker ni som man skriver i, i Tikus mm. Så ja, jag tror jag, jag tror jag tror är liksom ganska klart hur förmedlar. liksom förmedla jag menar, i alla fall berätta de sakerna som är att det finns problem med den här modellen som jag har lärt i skolan som heter Copernic, Copernicus modellen va mm. Mm. Ja. det är inte bara det att jag kommer fram med en slags fantasifull alternativ modell det är att jag menar att Copernicus modellen inte fungerar Nej. Därför måste vi, måste, måste formulera en ny modell. Och det menar jag att Tycho Brahe är den stora astronomen från Danmark. Då. Det var, det var, han, han hade ju ett slott på, på Ven, en liten ö, som, mm. var, som är under Sverige faktiskt nu. Mm. Och han, han hela sitt liv tittar han på kärnorna, kärnorna, och han är idag fortfarande uh, very much recognized mm. as as the greatest as observational astronomer så so mm. han, han han verkligen tittade på skärna verkligen tittar på skärna det, det var före tillskopet uh, upptäcktes. Mm. Jag menar att teleskopet inte gjorde en verkligen så många framgångar för att det var ju mest om att förstå hur eh, de här sakerna som rör sig runt omkring oss samarbetar med varandra. Mm. Och det kan, man inte, det kan man ju inte bruka teleskop för att titta på. Man måste titta Nej. på hela bilden. Hela bilden måste man säga. Ja, för det, var det, det var ju det som tyckte Bra gjorde. Han mm. hade sådana här stora stora apparater som då visade, de, som, som man kunde titta på och jämföra hur mycket Mars rörde sig i, i, i, i, i förhållande till Venus och Merkurius och sånt. Så att han liksom kunde jämföra och det var det det är ju det är som, som man ska göra om man ska förstå, försöka förstå vad som, eh, hur vårt system är byggt. Mm. Mm. Men man, man var väl inne på de sakerna ett långt Jag, jag roade mig med att och studera lite äldre litteratur så hittade vi den här boken på nätet. Uh, um, Astronomy Explained Upon Sir Isaac Newtons Principles mm. av uh, James Ferguson. Och den går, mm. det går ju att köpa hem uh, sådana äldre böcker i, uh, för att de uh, är ju så pass gamla så att det är ingen copyright på dem längre. Så att jag beställer hem ett sånt exemplar. Och i den ja. så finns det ju faktiskt en teckning som precis eh, målar upp Merkurius och Venus bana. Precis som mm -hmm. i Tycos-modellen. Eh, men ändå så resonerar man sen kring att det är ju det här med massa, att solen väger tyngst så att därför så måste det vara så att alla andra planeterna kretsar kring solen för att uh, något annat är ju mm. helt uh, logiskt otänksbart. Och så liksom bortser man från det mest fundamentala då att det är, det är ju observationerna man måste gå på, på först innan man kan skapa sig en modell och inte först då skapa sig en modell och sen pressa in observationerna i modellen. Uh, mm. Så att... Uh... Kanske, för, kanske för, för de lyssnare som inte har sett på Taikos-modellen ännu så kanske vi kan väldigt kort sammanfatta väldigt kort ska jag sammanfatta vad denna modellen innebär det är mm. alltså att, att det är ett binärsystem vi lever i mm. solen och mars är två binärkompanjoner de dansar runt varandra mm. och det, det är inte så konstigt för att 85% av stjärnorna vet man nu har man lärt i de sista 20 åren är, är, gör precis på det viset. De, de, de dansar runt varandra. I, i korsande banor. Mm. Så eh, ja, nu det, det är då liksom märkligt då att vi skulle vara då våran sol skulle vara den enda stjärnan som vi vet om som inte gör det. Mm. Så det, det är ju helt bara statistiskt eh, ologiskt att solen skulle vara någonting som är centralt. men när vi tittar på stjärnor så, så är det då till exempel Sirius-stjärnan i två stjärnor. Det är alltid dubbla, dubbla stjärnor. Nästan alla stjärnor vi ser i himlen är dubbla. Och Sirius är då en stor stjärnan som heter Sirius A och en liten som heter Sirius B. Och ja, då tittar jag på hur, hur stora de ser ut i teleskop. Och, och så man vet då hur, hur, hur, vad deras diameter är. Och då visar det sig att, att Sirius A är, är proportionellt lika stor som solen eh, med sin lilla kompanion Sirius B. Som solen är stor emot Mars. Mm. Det, det är samma förhållande i, i storlek. På Så, på, nej, men, ja. Proportioner. Så ingen, ja. kan komma och säga, in, ingen kan komma och säga att Mars Nej Mars kan ju inte vara solens kompanjon. Det är för liten. Nej, det kan inte vara. Menar, man kan ju bevisa att det finns en sån system och det är våran absolut starkaste stjärna, Sirius. Som är alltså en dubbelstjärna som, som nästan alla är. Mm. Alla stjärnor vi ser, det är väldigt få människor som är klara över detta. Men för att det är en ganska recent finding. Alltså det är bara i de sista 20 åren som man har kunnat Lista ut att känna verkar alltid vara ensamma, men, men om man tittar mer no noggrannare på dem så hade de alltid en, en vän, en kompanion. Hur ser man det på svenska? En, en... Ja, en partner. Eller ja, binär en mina kompanion, eller den här partnär. men precis, och det är väl det att man alltså. Om jag har förstått detta. Man, man har inte. Jag menar, binärstjärnor... Det, det kan vara av två sorter då. Va? Antingen att det är två... Alltså binärstjärnor. Det vill säga två stycken... Eh, himlakroppar som lyser. Två stjärnor som lyser. Och man ser att de rör sig i en mm. sån här binärkonfiguration. Eller så kan det vara så att man bara ser... En stjärna som lyser. Och så en som... Och så kan man antingen se någonting som lyser mycket svagare. Eller så kan man ana att det är någonting där. Genom att man ser... Hur mm. den ensamma stjärnan rör sig. Att den har en binär kompanjon som inte syns då. Men jag vet inte. Jag, mm. jag undrar. Finns det någon, något stjärnsystem. Där man säkert har kunnat konstatera. Att det inte finns någon binär kompanjon. Till stjärnan. Som... Nej alltså det, det ska vara. 15 procent. Uh, Av stjärnorna ska vara single. Mm. Men vem vet. Vem vet om, om, om. Det är bara för att man inte ser kompanjonen. Så det kan vara det kan vara, det här, det kan vara att 100 av stjärnorna är dubbla, ja. är, är binary. Och, mm. och nu vill jag fort säga att någon har kontesterat ordet binary för att för att liksom solen och mars, om ni, om ni tittar på takosium den nya 3D-maskinen som Patrik och jag har gjort. Mm. Då... Då är, det ser inte ut precis som en binärsystem som vi har tittat på i, i astronomiböcker för att det inte är inte precis samma konfiguration men det är ju det, vem vet hur, hur har man då hur, hur, hur vet man att de här binärstjärnorna uppe i rummen rör sig på just det sättet de, de beskriver alltså de är två, två runda ringar som kryssar varandra i, I vårat fall så är det alltså, man åker runt solen faktiskt, men också korsar solens barna. Mm. Geometriskt gör det det. Så det, det är liksom, ja, vad är en benänskärn? Det har, det har liksom, vi har aldrig haft några teleskop så som man kan se så noga precis hur de danser runt varandra, No. Så det, det är bara en, en, en liten uh, extra sak jag vill säga. För att, till exempel, Max sa till mig när jag var i Amerika: ah, Simon, let's, let's not use the word binary. Mm -hmm. eh, ja, varför inte? Jo, för att det är inte precis binärt som de, de, de, vi ser i böckerna här. De det är liksom inte, det ser inte precis samma ut. Ja, men då, men då menar jag, hur vet man liksom, till exempel hur, exakt hur Sirius A och Sirius B dansar runt varandra? Nej, nej ja. man vet ju inte det. Man har ju faktiskt nej. ingen aning. Och, och en nej. sak som man kan konstatera då, det är ju det att astronomin är ju <coughs> idag väldigt förtjust i ellipser. Mm. Mm. Och det har väl att göra med det är också att det är liksom en hörnsten i den kopernikanska, eller den helocentriska modellen då, att, att våra pl planeter rör sig i ellipser. Ja. Men det som blir lite uh, lustigt med det här kan man väl säga, det är det att uh, en, en cirkel <coughs> kan ju alltid beskrivas som en, en, en ellips sedd från sidan va? Eller alla ellipser kan beskrivas som en cirkel sedd från en viss vinkel va? är ja, det är ju så att tittar vi på ett binärstjärnens ut i världsrymden och vi ser det lite i vinkel. Ja men då kommer det naturligtvis se ut som de, att de här stjärnorna rör sig mm. i ellipser. Fast mm. själva verket så hade vi sett dem rakt ovanifrån. Så hade vi sett att vi kanske kunnat se att de rör sig precis i en cirkel. Vilket jag mm. nog är tämligen övertygad nu om att, att alla himlakroppar gör. För att det känns som en... en en rimlig och rimligt fysiskt antagande att eh, saker och ting i omloppsbana eh, rör sig i cirkel i en konstant hastighet. I alla fall någonting man kan exemplifiera här på jorden. Mm. Mm. Lite magneter och grejer så kan man få någonting att röra sig i, i med en av, på avstånd verkande kraft. Då. Den enda kraften vi känner till här på jorden och så vi kan göra experiment kring i alla fall det är magnetism då. Och eh, med, det, med den kraften så kan man få någonting att befinna sig i om omloppsbanan, men då kan det bara röra sig i en cirkel i konstant hastighet. De här ellipserna mm. eh, som man säger att, att planeterna ska röra sig i, det är ju bara en av människor. Eh, ett, ett antagande som vi gör som vi inte kan eh, bekräfta. Mm. Det är ett, antagande, det är ett ja. antagande som man gör för att vi vet inte, alltså vi inte nu. Alltså för att vi på jorden mm. rör oss väldigt sakta och därför kan vi se någonting åka runt oss på ena sidan och sen på andra sidan. Men vi åker väldigt sakta, hela tiden ungefär i samma direction. Mm. Så, så på sommaren så kan vi se solen åka på en sida av den jord. och på vintern så åker, då, då, alltså, och då åker vi motsatt. Så vi rör oss i 1,6 km i timmen som jag skriver i boken. Mm, och bevi och bevi bevisar att vi åker i 1,6 km timmen. Men i alla fall, det, det, kan, det kan någon som är intresserad läsa i boken. Men um, vi alltså rör oss bara i 1,6 km i timmen. Och den lilla, lilla farten som vi gör, gör så att man har då det, det antagande som Kepler gjorde då. Mm. eftersom efter man inte förstod att ibland så åker solen samma håll som vi gör i, till exempel i vinter så åker den samma håll som vi åker och i sommar så åker vi i motsatt håll av solen mm. och, och, och av alla andra planeter som är runt oss mm. så att därför kommer det om du räknar, uträknar mer matematiskt så kommer det att säga ja det är ett ägg de gör de här äggform, äggformig mm. Äggformig äh, omladspanning, de, de som mm. saknar runt omkring oss. Mm. Och, och det, det är bara helt matematiskt antagande som stämmer, liksom. Det är klart, det är logiskt att tänka så. Men, men om man om man brukar va, matte, men mm. i, själva, i själva verkligheten, i själva verket, så är det bara. Och det, det som du sa, Patrik, just nu att, att äh, områdsspanare som åker de är runda och, äh, och äh, constant speeds and uniform uh, uniform circles det var ju det som alla astronomer i alla år försökte att få, få stämma med det, det de såg. Det var ju som liksom mm. grekerna och allihop, araberna mm. Mm. de ville vill komma fram till en slutsats att naturligtvis så åker ju alla, alla de här sakerna runt i ringar. Inte mm. några konstiga former. Mm. Nu visserligen så är det ju så att, ja. De åker runt i ringar. Men eftersom några åker runt de andra också Jag menar, som Mars åker runt solen och uh, Merkurius och Venus åker runt solen. De, Merkurius och Venus är solens månar, helt enkelt. Mm. Så, så blir det så att om du står i mitten av den karusellen som åker runt dig så kommer mm. du att se de här uh, planeterna åka baklänges ibland. De kommer till att åka baklänges. Helt, helt mm. fysiskt, naturligt. Mm. det är bara en sak som är lite svår för uh, mänskliga hjärnan att uppfatta mm. men, men om vi om vi går i en sån där karusell i buskansen kanske så kan vi eh, kanske visa det till, till barn liksom, hur, vad som händer om du själv är i en karusell och åker sakta runt och tittar på en annan sak som går runt dig så kommer du att se den saken ibland och åka baklänges. Jag <laughs> vet det är svårt att föresätta sig mm. sådana saker. Men det är ju det som vi har klarat att bevisa nu med Tycosium. Ja men precis, och det får vi ju säga till lyssnarna sen också. Vi ska prata lite mer om Tycosium sen då. Att, att gå in och titta själva. Och det finns en sån här eh, trace-knapp. Man kan slå på som hjälper den väldigt mycket i att, mm. att uh, se de här rörelserna och, och hur faktiskt, uh, vad, vad konsekvensen blir av att, att uh, uh, ja, både de inre planeterna och de yttre planeterna har ju centrum på sin uh, omloppsbana runt solen. Då, men, men konsekvensen mm. då, det blir de här retrograda rörelserna och de rör sig i snirklar runt oss liksom. Mm. Och det ser man ju väldigt tydligt att, att det blir så. Det blir så? Ja, det är lite knepigt att förklara i radion. Men mm. det blir ja, så. Det, det, ja, det är väldigt väldigt ja. knepigt att förklara. Jag, jag tänkte på det vi pratade också om innan. Med ord. Det här med, ja, mm. nej, men precis, men jag tänkte på det vi pratade här innan om, om eh, alltså rimligheten då i att, att solen faktiskt är ett binärstjärnensystem precis som alla andra system. Mm. Eh, runt omkring oss. Alla andra stjärnsystem. Då, va? Och jag, jag tycker det kan vara roligt att göra en, en liten historisk reflektion här. Mm. Eh, för att jag menar, om man tittar på astronomins historia då, så, så eh, på grekernas tid då, de antika grekerna mm. de eh, var ju framstående i, i vetenskap och matematik och geometri och så här va. Och, mm. och då utvecklades ju de eh, Vetenskaperna hade mycket på den tiden och då lyckades man ju resonera sig fram. Man lyckades förstå att jorden var en sfär att den var rund. Och det gjorde man genom att mäta lite vinklar på solen vid lite olika tidpunkter på lite olika ställen. Och så kunde man med hjälp av triangulering då eller så kunde man mäta de här vinklarna. Och sen så kunde man, lyckades mm. man ganska väl bestämma också hur stor jorden var. Alltså omkretsen mm. på den här sfären då man kunde räkna ut att den var sfärisk och man kunde räkna ut ganska mycket hur ganska väl hur stor den var. Och mm. sen blev det väl lite så att man var så himla nöjd med den här upptäckten då att man hade lyckats att uh, förstå att jorden var en sfär så då ville man lite att allting skulle vara sfärer va så att då, då tänkte man sig att, att vi hade sfärer runt omkring jorden också då att, att de här olika planeterna då som man såg bara med det, det var ju de vandrande stjärnorna då man hade ju ingen aning om att det, mm. att det var någon väsentlig skillnad på dem och, och fixstjärnorna förutom att de rörde på sig men då, då tänkte man att de rör sig i sfärer och sen så har vi ju också fixstjärnorna som också rör sig runt oss i en svär och så mm. tänkte man att jag menar det här att jorden skulle rotera eller röra sig på något sätt. Det, det är ju inte rimligt. Va? För att eh, om man tar en, om man låter en bågskytt skjuta en pil, en pil rakt upp i luften. Mm. Så kommer den ju ner på samma ställe va? Mm. Är mm. jorden är still. Mm. Och det var ju ett rimligt resonemang utifrån det man visste då. Mm. Och, det, och det stod sig ju i, i, i nästan 2000 år. Men sen hände ju någonting då. Det var ju det här när man uppfann teleskopet. Och då började man ju titta på, eh, på de här planeterna. Och då kunde mm. man ju se att man, det där var ju eh, svärer precis som våran. Mm. Alltså, och de rör sig runt sin egen axel. De snurrar. Mm. Varenda planet vi tittar på här snurrar. Förut hade man ju bara kunnat se månen, den, den kan vi ju inte se, att den, den, roter, den har ju alltid samma sida vänd mot oss. Men när man började kunna se de andra planeterna kunde man se att de rör, rörde sig. Mm. Och då blev det ju plötsligt rimligt att sätta upp hypotesen och verkligen testa den ordentligt att, att jorden eh, också roterar runt sin egen axel va? Mm. och då börjar man ju gå lite längre än bara det här att, att, att skjuta en pil rätt upp i luften och se att den hamnar ner igen utan man, man satte ju upp sådana här pendlar i kyrktorn och satte fart på dem och sen kunde man se att i några timmar så började den här pendeln svänga på sig ja det var ju konstigt mm. liksom ja, det är någonting mm. som händer där mm. och, till, och, och så småningom så fastställdes ju det Eller man, man har ju inte kunnat omkullkasta hypotesen att, att jorden rör sig runt sin egen axel va? Det, det, är, det har man nej, det, belagt det har man, experiment, liksom. det, det, det, experiment. Det, det har bevisats och vad som inte ja. har bevisats på andra sidan är att vi åker eh, i 107 000 nej, nej, timmen ö, runt solen nej. Den, det, har då, det, har det har de försökt, försökt ja. så många gånger att bevisa men det finns astronomer som säger jo, det har bevisats, Nej. De, de ljuger ja. faktiskt. För att ja. det har faktiskt. Det har varit en total failure uh, att försöka bevisa att vi åker i den hastigheten vi tror vi åker i. Ja. Alltså, men det jag kan tänkte komma till bara. Jag man, man, man bara får dra klart det, ja, ja. det responde. Ja, för att jag ska klart. För visst ja, ja nej, men det är nog. <laughs> Då var det, det blev det plötsligt rimligt att sätta upp hypotesen att jorden rörde sig runt sin eget axel. Och det blev ett jäkla liv förmodligen på den tiden. för Man var ju väldigt inne på det här att ja, men det är väl klart att jorden står still. Liksom. Vi, vi ser ju inte att... Det, så att det blev mycket kontrovers där. Va? Men, men, men sen satte du sig det här att jorden ja. roterar faktiskt ett varv på 24 timmar. För det, det ja. ja Och nu är vi liksom där igen. va För att nu har vi börjat, fått ännu bättre teleskop, tittat ännu mer kring och så har vi bara hittat binärstjärnens system. Ja men då är det rimligt att sätta upp hypotesen mm. att faktiskt solen, sol, vårat solsystem också är ett binärstjärnens system. Mm. Och nu har vi gjort det, nu har du gjort det Simon. Och mm. den här hypotesen måste faktiskt prövas ordentligt men det vill man inte göra för att den går emot allting som man har eh självsäker eller så att säga som man framhåller som absoluta sanningar idag fast det är antaganden. Mm. Och sen har vi ju det här med också som, som stoppar eh, mänskligheten fullständigt i den här frågeställningen då va? och det är ju det att de flesta men herregud vi har ju massa rymdsonder och grejer som flyger omkring där ute. Om det om det här hade varit oss ja, då hade vi ju alltid kunnat eh, Åka omkring mm. med dem. Man kan inte ställa sig frågan. Mm. Men det här är en väldigt rimlig fråga att ställa sig. Den är mm. precis lika rimlig som det var att ställa sig frågan om det faktiskt inte är så att jorden rör sig runt sin egen axel på 1600-talet. Mm. Den här frågan behöver ställas. Den är nu ställd. Va? Det kommer att ta ett jäkla tid att få uh, komma vidare här. Men, men frågan är ställd i alla fall. Och det, och, och det är enormt intressant forskning det här och det, det är så roligt också för att allting alltså alla, eh, alla observationer det finns ju hur mycket astronomi som helst va. Ja. Men man har aldrig tittat på det. Man har aldrig tittat på eh, astronomidata med det här perspektivet tidigare. Du är ju den första som gör det ordentligt eh, i modern tid. Man gjorde det ju då på 1600-talet men... Eh, Mm. Sen har du hänt något. <laughs> nej men <laughs> ja. nu vill jag i alla fall minna mina, mina lyssnare på jag, menar, jag har ju studerat då historisk astronomi i de här åren mm. och det har varit väldigt intressant att läsa om de här sakerna. bra Brahe han dog då väldigt tidigt 54 år gammal mm. men hans närmaste medarbetare som hette man kallar honom Longomontanus, men han, han heter Christen Sörensen, uh, faktiskt. Christen Sörensen, det var, det var, bara, en, det var bara, bara han, var, han var liksom hans närmaste medhjälpare. Så när, när Tyko dör så skriver Christen Sörensen Longomontanus en bok där han säger att nej, nej. Uh, Jorden snurrade på sig själv en gång varje 24 timmar. Och, och han liksom... Det var han som som uh, liksom rättade på den saken som tyvärr så, att, så tyvärr så trodde gick bra att, att vi inte snurrade på, på vår egen axel. Att det var alla stjärnorna som åkte runt oss varje dag. Varje 24 timmar så åker alla stjärnorna. Och det, det var ju lite problematiskt. Så... Att, att kunna liksom föreställa sig att alla stjärnorna åker runt oss. Nej, men precis. Så, men, men vet du det? Det var, som, var hans, ja. hans liten medhjälpare då som gjorde det. Och, och jag, mm. jag menar att vi, vi är... Jag, jag bara slutade... på det. Mm. Jag bara menar att vi är bara några, några moderna medhjälpare av Tyg Brahe. Tycho Brahe gjorde de fantastiskt fantastisk, perfekta observationer och gjorde de bästa tabellerna som finns nu idag. Mm. Och jag bara följt de tabellerna Och de brukas I, i, i officiella sammanhang jag menar, det är inte det att menar, Människor kanske Ställer sig frågan Vad har jag brukat För att komma upp med den här Teorin då Jo, jag har brukat eh, absolut, De absolut bästa Bästa observationerna som någonsin Har blivit tagna Och det var och Bra bara, Problemet är att och Bra är inte, inga människor känner honom för att han, liksom, han blev bara sideställd då. Sen kom Galileo, Copernicus och Kepler och Einstein och Newton. Och de fixade allting. Mm. Men, men de, de, de bara helt förständigt glömde tillgå bra jobb. Och, och Kepler liksom faktiskt fuskade när han skrev hans stora bok- astronomin Nova. Det har någon med 1987. Alltså han som översatte boken som Kepler skrev visar att Kepler fuskade med hans ja, matematiska till och med matematiska beräkningar. Och, och men det blir ingen, ingen stort utrop. Efter det. Nej, nej, men det är ju så intressant också där. Hur, hur selektivt det är, va? För att jag menar det här att. att... Kepler ja. faktiskt forskningsfuskade mm. och det är inte jag som använder det uttrycket utan det, det stod i en artikel i New York Times så ja. beskrev man ja. om de och så ja. Att, ja, Men Det är Just ingen konspirationsteori vi kommer här va? det har skrivits nej, nej. nyhetsartiklar om detta och det finns papers på som, som verkligen visar i detalj hur han förvanskade uh, datat så att det skulle stämma med hans uh, modell då som han tog fram. Va? Men hur att detta inte har lett till någonting Alltså för att när detta uppdagades på 80-talet då, det borde ju det borde ju blivit en jordbävning liksom ja, i astronomin, men herregud här är ju liksom den allra mest grundläggande liksom den, den, det här som vi har baserat allting på, han han, det Nova, den er, er, han använder. Är Bibeln? Är det astronomiska Bibeln? Är det astronomiska Bibeln? Mm. Det, det, det är ju klart att flesta människor vet inte det, men Astronomen av vad som Kepler skrev är bibeln av astronomi ja. Och den har han alltså fuskats för att komma fram till hans slutsatser. Ja. Så jag menar, som du säger, det skulle ju bli en liten, i alla fall en liten revolution i, i, i vetenskapskretsarna När de upptäckte att Kepler inte hade Ja, det är svårt att förklara men ja, det är också ganska enkelt. Han, han, han brukade vissa beräkningar på början av boken. Och I slutet av boken så, så, så tar han tala inte om de, de siffrorna. Han andra siffror. Eh, som var, alltså, det var Tycho Brahe siffror han brukade såklart. Han, Tycho Brahe var, var hans, men, han var hans uh, chef. Han var, han var bara en assistent. Mm. Keppler var bara en, en liten assistent som kom till Tycho Brahe slott Och Tycho Brahe sa Ja, kan du vara snäll och beräkna lite grann hur Mars här ska jag säga för att Mars var problemet. Mars kunde inte tycka bra, han klarade inte förstå vad Mars gjorde. Mm. Och det, det är klart, om, om vi ser nu på takasium så är det klart att det måste vara fruktansvärt svårt att förstå vad Mars gör, va? från sätt från jorden. Mm. Så so, Mars var det problem. Mars, Mars, Mars, Mars. Så so, eh, det var då Keplers jobb att försöka förstå vad helvete gör Mars? Va? Vad gör den? Den går tillbaka så där och ibland kommer mycket närmare och så går den långt bort. Och så kommer... vad, är det, vad är det här med Mars? Va? En helt uh, speciell planet som är helt uh, annorlunda än de andra och ibland så kommer den tillbaka framför samma stjärna i 550 dagar. Och ibland så kommer den tillbaka en samma stjärna i 207 dagar. Mm. Hur, kan det, hur, hur fungerar det? Va? Så att stackars tycker bra. Han klarar inte att förstå det. Så då, då, då, då tog han då Klepple som var känd som en bra matematiker. Och ja, han var bra med matematiker. Det är klart han var. Han, han fick ju till då att det skulle stämma med, om, om idén av Kopernikus var rätt. Men bara med matte. Inte med observationer. Han stoppade det. Han, han själv tittade inte på, på planeter och stjärnor. Han bara gjorde matte. Och mm. fick det till då att det skulle vara solen i mitten. Och vi åker runt snällt. Runt solen i olika banor. Mm. Jo, det var ju också tack vare att han, att han frångick den här, det här axiomet som man alltid hade haft inom astronomin tidigare. Då, att, att Det här behöver vi lösa med cirklar. Men han gjorde det med ellipser istället. Och, och, och jag menar det, det är också en sån här intressant grej att det man hade gjort tidigare då, för att man inte kunde lösa saker och ting med bara cirklar. Mm. för det stämde inte då va det var ju att man la till flera cirklar sådana här epicircles då va? för att få till det här med retrograderna så att man man, mm. man förstod ju att det här är nog inte korrekt men för att vi ska kunna förutsäga planeternas positioner så måste vi göra så här vi lägger till sådana här epicircles då va så det hade man i sin modell utifrån det paradigmet då va? men då, då gjorde Kepler istället en modell med ellipser då Ja. Men det som blir lite eh, dråpligt det är ju det att de här ellipserna det är ju egentligen de gamla epicircles eller epicyklerna i Epis. nya kläder. Det, För att precis, de gör precis. precis samma sak. De åstadkommer med precis samma sak. Det är man, bara, man... bara en ma matematisk förvrängning. Ja. och, och, och eh, Jag menar det är bara du, jag säger det på lite när uh, jag förklarar det till människor i Italien. Alltså, han bara drog och tryckte han drog från sidan och tryckte på andra sidan mm. för att få det att stämma mm. och så om du, om, du, om du då säger att det är ellipser då får det till att fungera men bara för att vi inte förstår eh, våran frame of reference och våran frame of reference is a moving frame of reference vi rör på oss mycket sakta men det är det som gör att det ser ut som väldigt, för du har ju läst säkert, alla har väl läst att de här ellipserna är väldigt, väldigt, väldigt lite elliptiska, de är inte väldigt elliptiska, de är bara lite grann mm. lite längre på den ena sidan och lite kortare på den andra, mm. ja men just det just det representerar farten av jorden det är de 1,6 timmen som vi då uh, uträknar här på jorden som att det ska vara elipser som åker runt oss. Så det är bara att förstå... Det var, det var bara att förstå att jorden åker långsamt. Och sen, sen förklarade det, det, detta också varför stjärnorna har så fruktansvärt lite parallax. Väldigt väldigt små parallax. Det tog många, många hundra år för att de, tittade, de klarade att se två eh, olika stjärnor alltså som, eh, som låg på olika distanser. Att de rörde sig vid varandra. Men det är klart att väldigt, väldigt, de rör sig väldigt lite. För att vi rör oss väldigt sakta. Mm. Nej, för det, det, och det såg man väl som en, en, en jätteseger för den kopernikanska modellen. Det här att man, att man överhuvudtaget kunde konstatera att jorden rörde på sig i förhållande till fixstjärnorna. Då, att man, att man mm. kunde liksom fastställa parallax mellan fixstjärnorna då mm. men det som blev lite och, och innan det när man hade kunnat fastställa sig någon, någon, någon sån rörelse överhuvudtaget så var ju liksom argumentet det här att jo men men det, det stämmer visst att vi ligger i omloppsbana kring solen och anledningen till att vi inte ser någon parallax det är att, att stjärnorna är så himla långt bort då Mm. Men det var ju någonting som tyckte Bra hade problem med och, och, och det är ju väldigt rimliga mm. resonemang. Och det är det ju fortfarande idag att, att liksom skulle det vara så att stjärnorna ligger så enormt långt bort då som de måste göra i den eh, kopernikanska eller centriska modellen Då mm. innebär det att, att vårat, den, det området... Eh, ett jättestort område kring solsystemet är helt tomt. Det är ett, vi har ett jättestort svart hål. Ja, ett ja, jättestort tomrum runt omkring ja. oss. Och sen ja. så kommer det jämnt fördelade stjärnor. Och det ja, är också ja, det... ett väldigt konstigt antagande. Och det är också ett väldigt ja. konstigt antagande att Just. vi skulle kunna se saker som är så jävla långt bort. Och då är det också då att då ska ju, måste ju stjärnan vara så enormt stora då. Mm. För att man ska kunna se dem. Men, men det, och det är också en sån här fantastisk grej som du har, har räknat på. Du har ju till och med kommit fram till en sån här reduction-faktor. En reduktionsfaktor. Alltså mm. om man inte antar när man gör de här parallax Om man inte antar att basen på triangeln är 300 miljoner kilometer. Mm. Utan att den istället är, vad är det, 14? 14 000 eller 7 000 eller vad blir det? Men det, det, det, blir alltså, det blir alltså 7 000 km ja, i 6 månader. Ja. Vi rör oss i, i ja. vi bara rör oss 7 000 km i 6 månader medan de, de tror, alltså de antar att vi rör oss i 300 miljoner kilometer. Ja, precis. Så att och, och om från man, det om gör, de, gör de trigonometriska beräkningen hur långt långtjänaren är. Ja, Och exakt. Då är skill skillnaden mellan 300 miljoner kilometer och 7 000 är 42 42.633? Ja. Då, då menar jag, jag påstår och kanske en dag kan bli bevisat. Jag påstår att tjäna er 42.000 gånger närmare än vad vi tror. Mm, mm. 42 42.000 gånger alltså. Det, det är ganska det är ganska väsentligt. <laughs> ja, det är väsentligt. Ja. Mm. ja. Men du, jag tänkte på det också. när vi, Det här du sa tycker är bra och den roterande jorden. Alltså mm. har du någon, hur starkt uttryckte han sig den frågan? Liksom finns det någon, mm. alltså var, var han en stark opponent mot den roterande jorden eller brydde han sig inte om frågan bara egentligen? Jag vad man menar... kan läsa vad man kan läsa är att han tyckte att jorden var too much of a sluggish big thing to have any movement. Wow. Jag menar att det inte rörde sig ja, jag vet inte men, men jag, menar, jag tror bara att Tycho jag dog för ung om man hade ja. levt till 80 år eller 90 år som uh, vi alla hoppas leva mm. så hade han kommit fram till vad vi har kommit fram till Det är bara det bara att men ett, ett stort problem på hans tid var att ingen på hans tid hade, hade visste om binärstjärnor man ja. hade inte sett den ännu. Det var uh, Riccioli, en italiensk, uh, by the way, ticonisk uh, fan. Mm. Uh, Riccioli, han heter Giovanni Battista Riccioli. Han var en uh, jättestor astronom i Italien. Mm. Väldigt okänt, trots att han var, var liksom större än Galileo på den tiden. Han gjorde mm. en enorm bok, en encyklopedia av astronomi. Mm. Och han var en. en den första, eller en av de första som upptäckte att eh, det fanns binärstjärnor. Mm -hmm. alltså, ja, det visste så, jag ja. inte. Ja. Ja, visste. Det, det. hände 50 år efter Tycho Brahe dog. Ja. Stackars stack, Tycho Brahe visste inte om binärstjärnor, så hans eh, modell som han hade ritat, som är ju den som jag brukar med mm. Mars och, och Solen som kryssar eh, omloppsbaner, det var ju bara det måste ha varit väldigt konstigt för honom själv att, att acceptera. Mm. För att ä, ä, han, kunde inte se, han kunde inte se någon av som gör samma sak. Men nu, nu idag vet vi att 85% av stjärnorna mm. som vi ser har en kompanjon som och dansar runt i skärande områdsplaner. Mm. Hur, hur ska det vara? Varför ska vi vara den enda Ja, vi ska solen då vara den enda stjärnan som vi vet om de inte gör det? Out of 85%. Mm. Jag, menar, jag, jag menar starkt nu. Jag börjar, jag börjar säga det nu. Jag, menar, jag, jag tror att alla stjärnor är binärstjärnor. Mm. All, absolut alla. Jag, ja, jag tycker också det är det rimligaste antagandet. De, de 15% som återstår är bara att vi inte sett den lilla stjärnan eh, kompanjonen som ofta är det ju en planet. Det är inte en verklig stjärna. Kompanjonen stjärna. Det är en mörk mörk objekt. En mörk mm. uh, sfär som åker runt. Och Mars är inte en stjärna heller. Nej, nej. nej. Men, men det går vi ju då till frågan vad är det alla de här planeterna och månaderna vi ser? Har, har det inte kanske varit stjärnor förut allihop? Och de ja, båda, just det. De, är de är nu släkta. De är nu släkta. Mm. Vad vi kallar planeter det är bara gamla stjärnor. Mm. Det är det inte där den moderna, kan... moderna vetenskapen säger att det är svarta hål? att det är en stjärna som går åt någonting som man inte ser. Men det är ju det, det kan ju vara att det är ju. Det är svart, ja. det där med svarta Martin. Det är det svarta hål är ju just för att de i deras beräkningar så stämmer det inte med en hjortus lagar att det ska mm. vara ett så stort tomrum mellan varandra, mellan saker. För att de, de, de menar att eh, universum är så jävla stort och och, och enorma distanser är, är tomma. Mm. Och då menar jag, att oh, det stämmer inte med våra <laughs> beräkningar som måste vara black holes och vi måste vara uh, black matter och, och det, är, det är det är inte bara jag som säger som skrattar ut det här. Det är många, många seriösa uh, independent uh, astronomers och astrophysicists som menar att det här med black hole, big bang och alltihopa är bara big... Uh, Bullshit, det bara mm. bullshit. Jo. Men det verkar väl som att vårt universum Är mycket mer statiskt Än vad man tänkte tänkt så då Eftersom stjärnhimlen ser likadan ut I stort sett från år till år Och att det är bara att vi ändrar nordstjärna Så att då rör ju alla ja, stjärnsystem är, på sig internt Det är, det är bara massa, en massa En hel Enorm massa av Behind resistance Som, som små kanus Som roterar runt varandra Mm inte fråga mig varför det är så. Det bara jag, jag det, är, det är det vad vi kan konstatera. Att, att jag menar, och, och, och, och, här är jag säga lite en filosofisk sak. På äh, 1600-talet och så där med, med Galileo och sånt som, som kyrkan skulle då ha straffat och sånt för vad bara sa. religion mot vetenskap. Ja, alltså jag säger ju inte att nu, visserligen så menar jag att världen är i centrum av våran lilla binärsystem men jag säger inte att jorden är i centrum av universum ja? jag vill inte göra så att att jorden är så jävla viktig men um, på andra sidan så är ju då så här att man, man säger Uh, ja geocentriska människor de är, de, är, de, är, de är bara religiösa fanatiker. De vill att vi ska vara så jävla viktiga. i är centrum i universum. Men ja, det är jag... det man. Ja. Man ja. försöker ju liksom absurdifiera och göra den allt ifrågasättande av den heliocentriska eller kopernikanska modellen. Det ska vara liksom Konstigt och knäppt, eller religiöst. Uh, uh, man, man ska it. inte vara kritisk om man gör man det. Då är man en, en, en konstig typ. Mm. Va? Man är en någon mm. religiös fanatiker, eller, eller mm. ja. Det var bara liksom en liten parentes som jag ville göra för att mm. säga hur, hur människor tänker på den här planeten här. Och att det ska, det ska vara så svårt liksom, att alltså man ska liksom lägga in då i en, en grupp människor som tänker så, och människor som tänker på det andra sättet. Och vissa är då fanatiker och vi är andra. Jag menar, låt oss bara bruka våra ögon och mm. våra sinnen. Mm. Vi har intelligens i våra huvuden för fan. Mm. <laughs> Jo men precis, men det, det, alltså, och man märker ju det också alltså, när, jag menar, när, man, när jag börjar titta på eh, eh, astronomihistoria, liksom, mm. hur eh, man har eh, tillrättalagt en viss bild. Liksom, och, det, och det är ju det här man pratar bara om, om, eh, om Kepler och, eh, och Galileo och Newton. Mm. Men det man upptäcker när man börjar titta på det själv då det är ju det att det, det fanns ju eh, många fler mycket framstående astronomer och en annan sak som, som börjar bli ganska tydlig då det var ju det att i slutet på 1600-talet och, och, och större delen av 1700-talet förmodligen så var ju eh, astronomin tykonisk. Man tyckte att den ja, modellen var absolut, den bästa. Och det absolut, var ju den semotyktekoniska Det var ju den som låg om... Allra flesta människor följde med... Ja. Ja, men det, det är någonting som väldigt få människor äh, vet. Eller, eller kommer ja, för ihåg. det har vi aldrig fått berätta för oss. Det står men, ju i historieböckerna och det är fel att det inte står det. Eller det är ju en, en är historieförfalskning. Ja, ja men ja. vänta lite. Galileo Galilei kan man läsa att han nämnde inte och bra i, i, i hans böcker någonsin. Han mm. levde på samma tid. Och Tycho Brahe var den som var mest följd. Mest liksom uh, uh, hade det bäst uh, credibility på den tiden. Mm. Tycho Brahe var ruled in Europe mm. på 1600-talet med hans uh, system. Det vet inte många människor. Men då, kom, då, då, då, då, då kan man läsa alla böcker och Galileo och man kan inte hitta en gång, han är där som människan tycker bra är. Så mm. det är, är, är nog skumt där kan man, kan man säga. Ja. Nej, men det, det är väldigt skumt. Om man är en ja. konsultationsteorist. Va? Ja, men vad fan ska man tro? liksom är skumt att, jag, ja, för att ja. man inte nämner tycker bra är. Nej, snabbt. men det är ju det här never mentioned the competition, va? Det är ett klassiskt grepp. <laughs> <laughs> och, och jag bara säger det att jag, jag råar med att gå till biblioteket och titta lite såna här eh, fina foliant astronomiböcker och se vad de skriver där egentligen då, va? och jag, jag kan läsa lite där jag tog en, en bild på en sån här grej som jag tyckte var intressant och då står det så här ett stycke här bara utan dessa unika och exakta observationer skulle inte Braes skyddsling den unge och begåvande Johannes Kepler ha upptäckt att planeterna rör sig i elliptiska banor han upptäckte alltså detta. Han räknade sig fram till det. Han, tog, han gjorde det antagandet. Brahe mm. anställde Kepler för att hjälpa till med analyser av sin omfattande information. En uppgift som Kepler fortsatte med efter Brahes död 1601. Brahe var också den första astronom som upptäckte och tog hänsyn till atmosfärens refraktion. Det fenomen som får ljuset att böja böja av ja. när det passerar genom luften. Mm. Han sägs ha författat sitt eget eftermäle, Coolo. Han levde mm. som en vis man och dog som en dåre. Mm. Står det i en, en sån här... Eh, eh, dog alltså, som en dåre. Dog ja, som, en dåre. som mm. en dåre. Det är liksom det här lite... Ja, Han, han var lite konstig och knäpp, va? Men ja. eh, han ja, var ja, en bra observatör. Det är <laughs> så här. Ja alltså så ska, så så man kan vad, vad liksom populärt man kan läsa om tycker bra är nu eller se på internet att han var han hade många partys och drog sig full och hade en älg han hade en ja, älg så han han som ja. matade med öl och den föll ner på träppen och dog ja. och, och han skulle vara så hemskt då han tycker bra är. Uh, hemsk uh, partygård. Ja, vad taskmots i tjänstefolk. Ja, jag menar, what's that all about? Ja. Var, varför Nej, snackar är... man dåligt om den mannen ja. som eh, gav sitt liv för att förstå lite grann hur, hur det fungerar runt omkring oss? Jag ja. menar, han har väldigt dålig rykte på förlärt sätt. Ja. Jo men det var väl ska... någon sån här, eh, vad var det att, att ha en tyck och bra dag eller någonting. Var det någon sån här grej i Danmark att då hade man otur eller vad det var. Det var något sån här när saker bara gick på tok då hade man en tyck och bra dag liksom. Ja just det. Ja, det är just det. Så. Var det du som heter det? Ja. Det var en, en annan dansk vän som skrev med det också. Han skrev med: Om du har en tyck bra idag, det betyder att allting har gått dåligt för dig. Allting ja. har gått uh, vilt. Va? Så tyck bra är synonym med failure. va Ja, ja det är skatte. Ja, jag kollar här på i, i Wikipedia. Tycko bra är dagar. Även kallade egyptiska dagar och förkastade dagar. Är det skandinaviska länder ett antal bestämda datum under året som betraktades särskilt otursförföljda. De har fått sitt <laughs> namn efter den danska som de tycker bra. Men inga bevis finns för att ha nedtecknat dessa. Troligen har de av honom senare för att få mer trovärdighet. Aj, aj, aj. Ja, det, alltså det är... Ja. Nej, och sen också, jag tänker på det att de här fantastiska astronomiska verken då som är tykoniska. Mm. Eh, och det är ju Astronoma, Astronomica Danica eh, som det här loggan om skrev. Och sen så har vi ju då den här Almagestum Novum av eh, Giovanni Battista Riccioli. Men de här mm. finns ju fan bara på latin. De har aldrig översatts. Nej, <laughs> Astronomica Nova är översatt. Kepler mm. då. Naturligtvis. Mm. Och, mm. och, och naturligtvis eh, vad heter den? Omnibus eh, Revolvus eller den här eh, Copernicus eh, bok som var från 1400-talet va? Mm. Men, men de här andra verken de finns inte översatta. Nej, nej. nej det finns det, bara på platin. Patrik, ja. det, är så, det är så skönt att höra dig säga detta för att det, det, det, det, har, jag, det, det har jag också gått igenom va? Har, har läst såna saker och förstått Mm. Det är så skönt att ha den här människa som vet detta nu. Men för att jag menar, jag hade kunnat these thoughts med någon. Och vi, är väldigt få, vi är väldigt få på den här jorden som vet om hur astronomin liksom utvecklades på mm. den tiden och hur det gick till. liksom. Men det, det har varit fruktansvärt intressant att läsa de här historiska astronomiböckerna. Mm. och alla de här de gräder med varandra för det och det och det och det och, men man förstår liksom, jag menar jag nu eller vi kan förstå kanske nu var det hela varför det var så mycket kontroversi mm. uh, det var ingen som klarade liksom förstå precis hur de här planeterna rörde sig och varför de åkte tillbaka länge Engels och varför de gjorde så och så så det är klart att det var liksom en recept för kontroversi, Alltså, mm. Mm. We, are, we are only humans. Vi är, vi är bara mänskliga människor. Och det är klart vi är bara att vi börjar grela med varandra om vi inte förstår någonting. Mm. Så, så det har varit så i, i av år. Att, men sen, så bara, sen har någon kommit och sagt, ja, ja. Nej, vi, vi vet allting nu. Vi är NASA och vi åker upp i rymden och åker till månen och till andra platser i rymden och randar där och kommer tillbaka. Mm. Och nu ska de vara liksom de som vi, vi vi ska tro på de fantastiska människorna som gör. Men, för, de här det det jag tänker. Det jag tänker när jag tittar på gamla astronomiverk och Newton och Cavendish och alla de här, det är ju att de står ju i sina frimurrar att många av dem är är liksom uppenbara frimurar och det är, ju, det är ju astronauterna också så att då har ju de liksom fått en liten hemlighet berättad för sig och att de ska utföra de här, de vet att de ljuger för allmänheten men för att de ska liksom veta bättre än alla andra då men sen blir ju de också lurade på sin nivå där de är så att det är ju liksom det här kontroll, det finns ju ett kontrollsystem bakom det hela, mm. eller vad, vad tror du, inte det kan ligga något i det? Jo, alltså. nu nu nu tyvärr så, så gick det, din röst bort för mig i alla fall. Ja. Jag hoppades jag hoppas att det inte hände för inspelningen, men ja. jag, jag hörde nästan inte vad du sa. Så mm. men äm... jag tänkte det här med att många är frimurare, Anjutan och, och astronauterna ja. idag är frimurare, så att det. Ja, jag visste, men alla astronauter är. Har man upptäckt är frimurare. Mm. <laughs> What does it tell you? Alla astronauter, nästan. Mm. Jag menar, de har ju tittat på de här astronauterna. Det är bara frimurare, det är människor som leker med oss. De, de, de mm. låtsas att de åker upp i rymden och gör de här fantastiska sakerna. Mm. Så det är, det är, är sambandet med hur det var förr, förr också. Att De som berättar vad de vet, falska saker om... Om en universum som till nej, exempel men... Kepler kan ju då ha varit en frimurare och så har han fått liksom en en sig från sin order att nu ska du liksom le, leda skocken åt fel håll i, när det gäller astronomin. Att det var där det började helt enkelt. Men vi, vi behöver inte ens gå in på såna här diskussioner om uh, frimurare och sånt. Uh, för det, det är människor som tycker det är uh, tråkigt och jobbigt Mm. Det, det, det är bara det att... Men förstås måste människor förstå att det är, har varit en grupp människor som har sagt... Okej, okay, eh, vi tar över nu. Vi tar över vetenskapen. Vi, the Royal Society i London sa... Vi är de bästa. Vi, vi ska förklara världen hur, ja, hur omständigheterna är det här. Och så, därför så... För att kontrollera oss. Det är klart att det, det, det, det finns en, en conspiracy thread i den tanken. Men, men jag tror också att de verkligen inte har förstått hur solsystemet hur är konfigurerat. Nej. Nej, jag tror också det. Men jag, jag tror de har inte brytt sig. Liksom, utan det, det viktigaste det var, det har varit att, att äh, få rätt och inte ha rätt. Eller man ska uttrycka. De har, de har, liksom, de har bara velat ha kontrollen liksom. och, och, och jag menar, jag, som sagt, det här, om man, ska, om man ska resonera konspiratoriskt då det får vi väl göra för att det är ju en, en stor del av elementet i den här podden och säga. Men, men jag menar, man kan ju se hur dels det så här vi pratade om tidigare, då: hur en, en viss och en väldigt stor och väsentlig del av astronomins historia. Mm. har eh, gömts undan. Den, den tykoniska eran får man nog prata om. Mm. För att det var nog någonting som höll sig i, i, i kanske hundra år- var slutet av 1600-talet och sen en, en rejäl bit in på 1700-talet. Det pratar ja. man inte om överhuvudtaget. Och sen mm. så kan man ju se och konstatera det också- att sen under 1800-talet- så började man ju eh, få mycket bättre observationer- och möjligheter till att göra experiment- Mm. Och då börjar det också bli problematiskt och gungigt för den här heliocentriska modellen då. För att man och, och för Kepler och Newton. För att man börjar märka det att de här ekvationerna de stämde ju inte med det man kunde observera att planeterna gjorde. Mm. De kalkylerna funkar liksom inte. Och det blev många hetsiga diskussioner där också va? Precis som du sa förut att när... När saker och ting inte stämmer överens så ingen kan riktigt förklara eller förstå varför. Va? Då, då blir folk osams och det gällde även astronomer då. Mm. Så det var ju mycket hetska diskussioner där och bland annat det här... Eh, ja, men det var ju inte bara... Det ska man ju ha klart för sig att det var ju inte bara Merkurius som det var problem med heller. Då, utan det var ju alla planetbanorna stämde inte med de här ekvationerna då. Men en, mm. en sån här sak som... som mm. Sammandrabbningen hamnade mycket kring då. Det var ju det här mörker och, och mörkerus per helion. <laughs> ja, och, och, för där stämde <laughs> ju inte Newton-kalkylen alls då. Va? Nej, Men nej. då kom det ju en ny, fantastisk, eh, revolutionerande teori från en, en eh, patentverksarbetare i Sverige, eller var han kom från. Ja, precis. Då hade han någon mystisk teori om tid och ljus och ur den här teorin utan någon rimlig härledning eller någonting, så ploppade ett, ett par konstanter mm. i en invecklad ekvation som man kunde peta in i Newtons ekvation. Och när man mm. gjorde det så, så stämde plötsligt ekvationen med eh, Mercurius bana då. Ja, och det, och det, den, den, den, med, den, den saken där med Merkurius Mer Mer Perihelion det är absolut, jag tror det är den absolut enklaste eh, delen av min bok ja. Det, det, det, jag, det jag, jag skriver, jag visar att den lilla anomali som Merkurius skulle då ha är bara en del en, en, en naturlig del av sin precision alltså det är svårt att förklara nu men, men det, det är helt helt, helt, van, helt absolut enkelt om, om, man, om man tar lite en stund och, och tittar på det så förstår man varför de undrar varför Merkurius eh, rörde sig li, lite grann för mycket runt solen den lite grann för mycket är, är is caused by our motion mm. Of the precession av the equinox, som det heter, är, mm. är, ju, är ju faktiskt kost. Eh, den, den, är, den är gjord av att den händer för att vi åker sakta fram mm. runt en bana. Alltså vi, vi, vi, vi är bara vi är, vi är i, i, i, i, i centrum av sol- och marssystemet. Men vi, då, vi åker andra hållet, andra hållet jag mm. åker clockwise om man tittar på det uppifrån. så sen var det en annan jätte, jätterolig sak. Jag hittade en gammal bok. Det var ett gärna vet, gärna gärna gärna de vill... Jag tänkte komma till det här Ja precis ja. Ja, de, de, ja. De, de, de, Det var ju om att de skulle uh, check, Checka då Om vi åker så fort runt solen 107 000 km 90 mm. gånger fortare 90 gånger fortare än ljudets hastighet Skulle vi alltså åka nu i. Om vi tror på vetenskapen idag Så ska vi tro att vi åker just nu i 90 gånger så fortare Än ljudets hastighet Hoppas vi inte ja, krockar då... med något <laughs> så det, det här är vad man tror nu va men då skulle de beräkna och då har jag en apparat som heter en, en, en interferometer och då de sänder då ett ljus till en sida och på 90 graders vinkel ett ljus till den annan och så skulle de mötas och så skulle de se den här interfer. Det är svårt att förklara såklart det är stor vetenskap här men men um, då, klarade, då sa nej, vi, vi ser inte, vi ser inte, vi, vi kan absolut inte, vi ser väldigt, väldigt låga, låga, låga values. Mm. Och eh, då sa, då hittade jag den här eh, gamla boken där Mikkelsson, den mest kända uh, bakom detta. Mm. Han sa, it almost felt like the whole solar system... Was moving in the opposite direction of the earth. Mm. Och det, det, det är det ju. Precis vad jag säger i min bok. Mm. Ty, alltså i tygholksboken. så skrev jag mm. att. Uh, jorden åker sakta. Åt andra hållet. Mm. Mm. Av, av alla de andra. För den. den det, man, det måste man ju titta på. mina uh, graphics och sånt. För att förstå vad jag menar. Men um, den åker sakta åt andra hållet. Och. <laughs> oh, by the way vad har moderna astronomer hittats? Jo, de har hittats uh, uh, helt många många många binärsystem där det finns planeter som åker andra <håll> åt, åt motsatt håll av deras stjärna mm. så so, so det är inte någonting det, so, som är oförklarat eller någonting som inte existerar de, de har nu hittats uh, sådana exempel mm. så so, I mean, you know vi vet nu lite mer och vi måste nu bestämma att kasta bort Copernic-modellen för att den fungerar inte. Den fungerar inte på så många sätt. Nej. Nej, men det, det som det här med, med Einstein, det, det, det förefaller ju väldigt mycket då som eh, nötmärket, eller vad vi ska kalla dem, inte, inte föredrar att så sker. För att, som sagt, det som hände då när det blev lite hetsiga diskussioner där i astronomin, och det var ju att Einstein kom fram, och så, så, så ansåg han sig att kunna förklara den här anomalin i, i mekanismen. Ja, men hur, hur, förklarar, padre, hur förklarar han det? Han ja. sa, nej eter finns inte. Alltså, alltså ja. det finns inget ja, alltså, äter. Det, det är helt tomt. Det finns ja. absolut ingenting i i rynnan. Ja, och vi kan man, kan det kan inte mäta. Vilken ja. ja. ja, fantastisk vetenskapsman, Han säger nej, vi var där för, eliminerade. Ja. Det det var det Att först Först så användes Einstein och relativitetsteorin till ja. att förklara den här anomalin i Mercurius bana. Och så blir det lugnt igen va? Men ja. sen så ploppar det här jävla michelson morley experimentet upp och så blir det oro oroligt igen. För att nu kunde man ju faktiskt inte konstatera att, att jorden rörde sig. Det är hundratusen kilometer i timmen- som den måste göra enligt den kopernikanska modellen. Men då kommer Newton- eller vad säger jag, Einstein fram igen- och sen så förklarar han precis det här du sa- ja, nej men det-, det, det, det, det Marcus Amore-experimentet visar inte- någonting. Alltså det var ju ett- experiment som man hade- eh, som han hade gjort- efter förutsättningar som fanns- i den tidens fysik var Den tidens ja. accepterade fysik. Den ja. fysiken som- som Tesla och, och, och Farad och, och de här genierna använde för att tillverka, uppfinna vårt växelströmssystem som är mm. ryggraden i hela vår civilisation. Den fysiken bortförklarade Einstein mm. och på så sätt så bortförklarade han det här experimentet som motbevisade den kopernikanska modellen. Mm. Så Nej men hur, hur gjorde han det? Han bara liksom Det är lite roligt att han heter Einstein också va? För det är ju liksom en sten Nu, nu, nu är det någon jävel som har lyft på en sten här Och ser maskarna kräda Men nu lägger vi tillbaka den här stenen <laughs> Einstein Så bra med det Det <laughs> <här> är roligt Nej, men, men bara, bara, bara liksom, det är som om man skulle titta på en sak och säga, nej, den, en sak, om man skulle då analysera en händelse och säga, nej, en av, en av de elementen i händelsen existerar inte bara. Och det, därför kan vi inte göra några slutsatser. Det, det, den logiken brukar Einstein. Mm. The ether does not exist. Nej. Och, och därför kan man inte mäta någonting. Och, här därför är därför, därför, därför, därför ser vi inte varför vi åker runt solen och så fort. Det är därifrån. Jag kommer ihåg i fysiken så fick man lära sig att ljuset är, ändrar, ändrar form beroende på hur man observerar det. Eh, observerar man det på ett sätt så är det en partikel och observerar man det på ett annat sätt så är det en vågrörelse. Och det kom väl ur det här. Einsteins relativitetsteori är att man bortifrån att ljuset är en vågrörelse som rör sig genom ett medium, alltså eten då. Mm. Det ska vara både en vågrörelse och en partikelrörelse. Ja men det är ju precis det att man, man älskar ju dualism va? och motsägelser. Mm. För det, det skapar kortslutning i människors hjärnor. Och det gör att de ju bara gör som de blir tillsagda. Så att man ska, man ska aldrig säga antingen eller. Liksom. Man ska säga att jo, men, ljuset är både en partikel och en vågrörelse. Det beror lite på vad vi tycker att den ska vara. Förstår du? Att, Nej men, det är... ja, men <hållandet> Vet du, vet du, hur, vet du hur, det, hur det ligger till just nu? ligger till att det är alltså vetenskapsmän som säger så här ja, Jag har läst någon som har skrivit till mig och protesterat om Tarkosium Han mm. säger, ja, vi kan lita på Newton till en viss grad, upp till en viss mm. höjd sen, sen, sen tar Einstein över Ah, Hans relativiteteori. Ja, ja. Och sen, sen fungerar den heller inte det. Och då tar kvantumteorin över. Ja oh, just det. Det fanns en teori till <laughs> där. Det finns, teori. Det. det finns tre teorier. Det finns tre teorier att förklara Nej, vad det är. Ah. det är. Men de, de fungerar tillsammans jättebra. De är, ja. de är, det, är, det är tre Bra. fantastiska teorier. Mm. Gjorda ja. av så fantastiska smarta mm. människor. Så att vi måste tro på alla tre. Man måste tro på alla tre teorier. De, de, det är bara att de, någon stoppar en viss eh, höjd. Mm. Uh, Newton stoppar på en viss höjd. Och så tar Einstein över och så kommer kontenteringen uh -huh. för att förklara hur galaxerna ligger till. Jag menar, det är så men Jag kan inte förstå att vi, att vi ligger så dåligt till mm. med en, en värld gjord med fruktansvärt intelligente människor jag, inte bara, jag, menar, jag menar att de här astronomerna som jag har äh, studerat var jättefantastiska människor. De har gjort fantastiskt jobb. Och mm. det är bara det att man måste ju fortsätta alltid. Äh, i, i, i vetenskapen kan ju inte stoppa. Mm. Vetenskapen ska vara... Vetenskapen ska, ska ju då menas vara någonting som är en constant evolution. Mm. Det är motsatta av religion. Mm. Som är statisk. Det är dogmer. Ja. Ja. Men vetenskap ska gå framåt. Mm. Men det är ju precis det, ju jag, precis jag det man har åter... Ja. Ja, men det är precis det man har åstadkommit nu här med... Ja, det var ju Einstein som var lustmodet på vetenskapen kan man väl säga. För då, då fick man vetenskapen att bli en, en teologi eller religion istället, va? Man gick ifrån helt och hållet något rimligt. Man hade ingen förankring i den vetenskapliga modellen längre. Att det här att vi kan bara säga att vetenskap är sånt som vi kan bekräfta med observationer och experiment. För att det går ju inte att utföra några experiment kring Newtons. Eller vad, ja, även Newtons och vad planeter av för massa och så vidare. Men, men jag menar de här relativitetsteorin och sånt, det kan man inte utföra några experiment kring man kan varken säga bu eller be utan man måste rita på att, att Einstein, han var så jäkla smart va, så han han räknade ut det här i sitt huvud och, och det är helt fantastiskt och, och, och ja. jättebra låt, låt, låt, ja. låt oss minna våra lyssnare mm. att Newtons teori blev fullständigt uh, uh, var, var, i, i stor kris när de, när de upptäckte att det fanns binärsystem som Sirius till exempel som har en jätteliten sak, en liten, liten sfär, sfär som åker runt den stora, stora stjärnan. Det gick rakt emot Newtons teorier och det har skrivits många böcker, många, jag, har sagt, jag har läst i många böcker, that, that was a real problem for Newtons theories. För att om det är en så liten objekt runt en stor stjärna så skulle den bli uppslukt med samma. Mm. Ja, så det, det, det var en stor problem. Ja, men hur har man då? Man har gjort en ad hoc, ad hoc, solution för detta. Ad hoc på latin betyder när man gör en so när man hittar på en sak som liksom ska liksom täcka, täcka ett problem. Mm. Och ad hoc solution för Sirius, till exempel, var att säga att Sirius B, den lilla, lilla, lilla Sirius B som är lika stor som jorden ungefär, mm. är lika stor som jorden, lika, diametern är lika stor som jorden, 12 000 km i diameter ungefär, den ska då vara, the gravity on Sirius B is 400 000 times greater than gravity on earth. Mm. Alltså allting ska väga 400 000 gånger mer på denna lilla Sirius B. Mm. Det, det var vad de gjorde för att förklara varför Sirius B kunde, kunde då dansa med den stora stjärnan. Jag menar det, ja, nej, det, det är det är definition av ad hoc theory. Oh. Att alltså, ad hoc uh, solution. Att säga... Ja, vi, ja vi, vi förstår inte varför den här lilla saken Men då måste det vara så som Newton säger... Att... Uh, ja, då måste det vara... Då måste det måste vara lika tung... Lika dens, density... On, on den Av den lilla, lilla stjärnan... Måste vara så jävligt stor... Och så säger de... De säger nu att... Uh, till exempel en sugar cube... On series B... Will weigh 1000 kilos... Alltså en sockerbit på series B skulle då väga 1000 kg. Mm. Ja, det ska vi tro på. Ja, jamen, det ska vi tro på. Det blir ett sånt formidabelt cirkelresonemang där också Simon för att jag menar som du som du tog upp tidigare då, så är det ju så att att proportionerna mellan Sirius A och Sirius B mm. de är identiska med solen och Mars. De ja. är alltså lika, exakt lika stora i förhållande ja. till varandra. Ner till tredje decimalen om man tittar på det. Ja, men då är jag, det ju då, så här då va? Då är, det så, att, att, att, då är det, det så här då. Då är det så här då. För att, då, då, och då säger man så här då. För att Sirius B ska kunna eh, vara binär eh, kompanjon till Sirius A. Som är ju egentligen alldeles för stor enligt Newtons kalkyler då. Mm. så måste... Eh, eh, Sirius B har en sinnessjukt hög massa då, eller liksom det här sockerbiten mm. tusen kilo och så. Mm. Men <coughs> sen då om man, om man lägger fram det här att, att uh, Mars skulle kunna vara en, en binär kompanjon till solen nej mm. men då kommer ju direkt, nej men det går ju inte det tillåter ju inte Newtons kalkyler att nej, nej, nej. Mars nej. har ju alldeles för låg massa. Men hur fungerar det liksom i människor, i vedelskapsmäns hjärnor? Ja. Att, att, att säga vad, vad du just berättade. Jag menar, det, det, vad är logik då? Nej, men Det är ju inte logik, det är ju att, de här, att, att, att Newtons äh, idéer, antaganden, de har blivit en, en, en lag som inte går att ifrågasätta. Och om inte någonting... Äh, ja, så att man, man, man kan ju inte resonera kring det här. Liksom. Man kan inte Nej. säga att, man. Om det är så här, jag menar, då, då kanske det inte stämmer. Då, då, Patrik, då, då kanske då, då, då vi inte kan många, veta vad våra himla kroppar har för massa jäklar. Hur, hur, hur många människor har skrivit till oss? Vi, vi, vi håller ju på att skriva till olika människor runt i världen om detta. Eh, få men några som verkligen är eh, astronomer och, och som, känner, som känner till ämnet. Mm. Och de, de, hur ofta skriver de att Nej, Newton, Newton, Newton, Newton. Mm. Newtons lagar kan ju. Du kan ju inte, du kan ju inte mena att du förfalskar Newtons lagar som har blivit bevisade på så många sätt. Nej, vi är ju Newton-förnekare, eller du är ju Newton-förnekare <laughs> ungefär som man är. En ja, klimatförnekare <laughs> eller någonting annat. Det, är fenekare. Liksom. det Ja, det, ja fenekare det, det, det är ju liksom Newtons religiös fantastiska ja. lagar. Men, ja. Och sen en annan sak jag vill säga. Lag. Kan man säga att. att varför säger vetenskap att, att, att man. Det skulle inte kunna finnas några lagar i vetenskap. Vetenskap ja. Ja. är det inte. Lagar kan finnas i, i, i kyrkan. Du får inte göra detta, du får inte göra detta. Men i vetenskap ska det inte finnas lagar. Nej, men det är ju ett uttryck, Simon. Alltså, man, man kan ju säga så här. Om man tar, liksom jag tycker så, här, men om man tittar på den vetenskapliga metoden då, så är det ju så här att från början har man en hypotes, liksom. man har en idé om att någonting funkar. Och sen om man, om man utför observationer och experiment och inte lyckas, om här man lyckas inte motbevisa den här hypotesen med observationer och experiment och inga andra lyckas göra det heller om man håller på att försöker med detta en tid. Ja men då har man en så, så pass stark hypotes. Så att den får lov att kallas ah, ja. för teori. Ah. Uh, okay, och sen okay. är det ju så att om den här teorin känns väldigt vettig och väldigt självklar. Ja då kan den faktiskt också få lov att uppgraderas till lag. Men man har ju fortfarande, ah. aldrig, man har fortfarande aldrig sagt att, att, ah, att ja. den inte kan slå som kulva. Uh. Men jag menar vi har gaslagar det... och vi har... Är det. Men det som är problemet med de här lagarna Simon, de här Newtons lagar, det är ju det att de har man ju aldrig kunnat säga bu eller be om vetenskapligt. Man har mm. aldrig kunnat göra några observationer eller experiment som vare sig bekräftar eller motbevisar dem. Vi har fortfarande inte en jäkla aning om vad våra Nej. himla kroppar har för massa. För vi har aldrig kunnat verifiera Nej. de här idéerna. Men ändå Nej. så kallar vi det för lagar. Och det Nej, är... men, men vänta, nu måste jag korrigera mig själv. Jag tror att det finns liksom lagar i världen. Till exempel perspektivlagar. Till exempel, va? Om jag sätter min finger framför min näsa. Och tittar på en, en, en, en kyrka som ligger lång, 50 km långt borta. Mm. Om jag nu rör mig sidlänges mm. och håller min finger framför min näsa. Så kommer den fingern till att röra sig iväg från den kyrkan. Mm. Jag kommer inte att se den, den, den, min finger uh, aligned with that church anymore. Mm. Nej, Och där kan man ju säga att där har du ju liksom en, en, en vetenskaplig eller logisk lag. Ja. Det, det är en lag. Okej, okay, det kan man ja. jag. Geometri. Det uppfattar jag som en lag. Jag uppfattar jag som en lag. Ja. Jag jag lag Okej, okay. ja. jag, kan, jag, jag är med på att det finns kanske lagar då. Så jag tar igen mig. Uh, jag, jag kanske snackar det för fort. Det finns lagar. Det finns mm. lagar men mm. de lagarna måste kunna uh, verifieras här på jorden. Ja, ja. men precis. Det, det är ju det som verkligen vi vet om. Vad vi kan verifiera med våra egna ögon empiriskt. Ja. Empirically. Empirically. For God's sake. Det är en väldigt viktigt ord. Ja men precis. Och det, det är ju liksom så man har fuskat med orden här eller egentligen kan man säga missbrukat vetenskapens namn eller hur man ska säga. För att man har ju då kallat de här Keplers och Newtons Uh, idéer kring planetära rörelser det har man kallat för lagar men mm. de, de kan ju aldrig vara lagar för att vi har aldrig kunnat uh, göra, utföra några experiment ja, har, någon, har, någon, har, någon, någon... har någon varit uppe och vägt Sirius B uh, uh, uh, nej. som sagt för att se hur mycket den mm. väger va? har någon mm. gjort det? nej, det, det kan man inte mm. göra sant? Mm. kan vi vara med på det allihopa ja, men det, det var ju lite också, jag tänkte på det, inne, det där jag pratade om förut. Med att Man, man använde ju Einstein då för att, att släcka bränderna kring den heliocentriska solsystemsmodellen. Då med hans relativitetsteori och man bortförklarade microsoft experimentet och det här problemet med... ...Mercurius-banan... Man, man, liksom, man, mm. ...man la på en sten där... då, va? ...men sen tror mm. jag man satte sig ner och funderade på... att äklar hur ska vi kunna... Hur ska vi kunna liksom hålla, ...hålla kvar det här... Liksom, ...så att folk inte håller på och frågasätter... Mm. ...den här heliocentriska modellen... ...för det vill vi ju inte att de gör... ...man ska inte kunna ställa sig den frågan överhuvudtaget... ...hur ska vi göra då? Mm. Jo, men vi hittar på att vi flyger omkring i rymden... För att då tänker ju alla människor att tänka att men, men det kan ju inte vara några problem med vårt solsystemsmodell för att då hade ju inte vi kunnat flyga omkring i rymden. Ja, men då, men då vill jag berätta lite, mm. eh, efter på våra lyssnare nu. Mm. Eh, en sak som du har, har sagt, Patrik, som mm. jag tycker är jättekul. Du har sagt eh, så här. Tänk om du, eh, om, du skulle, om du skulle köpa en drone, en sån där mm. drone ja. som filmar vad är, för, vad är den första saken du skulle filma? filmat? Jo, alla svar, jag, jag har prövat det med många människor. Ja, jag skulle ha filmat mitt eget hus. Ja. Jag skulle ha filmat mitt hus med min drone. Jag skulle eh, ha den här liga helikopteret att filma mitt mm. hus. Va? Ja. Men, wait, wait a moment. Har NASA någonsin filmat vårt solsystem? Jag menar, de säger att de kan åka hur långt bort som helst. Och de, de säger att de kan filma galaxer. Så långt borta som helst. Ja. Varför, varför har de inte då filmat vårt solsystem och visat hur det fungerar? Hur det, hur det uh, går runt? Mm. De har inte det. De har inte vågat göra det. De, de gör det Nasi är en hollywood department. Men I de har man... inte vågat göra det ännu. Nej. Nej de har, vågat, de har vågat göra lite fotoköpade bilder och det känner de ju själva då att, att eh, alla bilder av jorden är eh, montage av flera olika bilder som de i naturligtvis säger att de har tagit från rymden då, men de säger liksom så, här, så att de, man kan säga så här att de har ju fuskat ihop en bild av själva huset då va? jorden mm. Men, mm. men de har, de har aldrig eh, vågat fuska ihop en bild av, av trädgården och omgivningen nej, nej, själva nej. solsystemet nej, men <laughs> men det är jag, ju, det, jag är ju så, det, är det första det är det första man skulle mm. göra om man det inte får ut en jävla som är det det är det man skulle det. riktat den neråt och filmat ja. jorden och, och solen och mars och allting och så göra en timelapse titta här, här rör sig allting ja, här är, en, här, en, här en är liten satellits en ja. satellit som 24 hours, uh, 24-7 hela tiden. Hela tiden titta på våra solsystem. Det skulle de kunna göra. Det skulle ha varit väldigt intressant. Det mest intressanta satelliten någonsin som då visar hur uh, våra solsystem uh, åker runt. Jag menar, det har de inte gjort. Mm. För, att, för, att, för att de kan inte åka upp i rymden. och Det, det, det, det är ett annat, ett annat argument som vi undrar ibland, Patrik och jag och Martin också ska vi säga det här till människorna vågar människorna höra, förstå vågar människorna förstå vågar människorna förstå att vi har aldrig varit uppe i rymden det, det, det går inte en raket går inte upp över 100 km höjd Nej. den, den faller ner för att, eh, molekylerna finns inte för att, för att få raket att fortsätta Precis som en delfin som hoppar upp från vattnet. Om du ser en delfin som hoppar upp från vattenytan. Så hoppar den upp en lite, några meter. Men sen så faller den ner i vattnet igen. Ja, men det är precis som en raket gör. När den kommer upp i 120 meters altitude. Mm. Det, Nej, och, det, och det här som, som du säger ja. nu. Jag menar, det, det är ju självklart bekräftad fysik. Liksom. Jag menar... Och det, det, det var ju också en sån här fysik som man eh, fastställde och var det helt klara med innan Einstein och, och, och den här Sigorskisk raketekvation tror jag man kallar för, sådana här pseudovetenskapen. Ja, oh, ja. Blomma kom i full blom, va? Att, mm. Jag menar, det finns joule Thomson-expansion eller oh, ja. Thomson-effekten. Mm. Den säger ju det. det. Det är en fysikalisk att När en gas expanderar yes. fritt, när den tillåts att expandera fritt, alltså när den expanderar ut i ett vakuum. Ja. Så utför inte gasen något arbete. Nej. Och det betyder att du kan inte använda gasexpansion för att skapa framdrift mm. i ett vakuum. Det går inte. Det är experimentiellt fastställt att precis. Det inte går. Jule Thomson, read about it folks. Om man the... ha mer hintar så kan jag, jag menar, man kan ju sätta sig mm. och titta på alla de här gamla månfilmerna och så vidare. Och en, en sak som är så intressant också som är lite komisk där, det är ju det det finns inga stjärnor på, när Apollo flyger till månen och sådär. Oh, det okay, inga, men det, du ser aldrig det, några det, stjärnor. Det är, inte, det är inte det starkaste argumentet. Okay, Nej, det är det inte starkaste det starkaste argumentet men jag tycker men, det är ett intressant men, argument och liksom när man pratar om det också då för att, jag menar, du ser ju jag menar, om du är på lite hög höjd på en bra breddgrad så kan du ju se det är fullständigt överväldigande ljuset från, från stjärnorna och vintergröntan. Ja, ja. liksom. det, det finns det klart. Men, men, där. Men, men hur again, skulle detta se ut då om du kommer bort från atmosfären? Ja, som det är klart. Man, man skulle det se en fantastisk överväldigande stjärnprakt. Absolut. När man åker till månen. Men det, det är bara svart. Ja? Det, det, det, det, det är absolut. Såklart är det rätt. Men det är det är inte det starkaste argumentet. Nej, det är inte det starkaste jag jag. argumentet. Men det är men, inte det starkaste argumentet. Men det är inte det starkaste argumentet. Nej, men, det är det att vi har en att vi kan åka omkring i rymden. Det är det starkaste argumentet. Varför säger jag detta, Patrik? För att om, om en människa nu idag, i 2019, tar en uh, kamera och och ett uh, foto med, med en iPhone av himlen så kommer han inte till att se stjärnorna på, på fotons. Nej, det är ja? inte. Nej. Förstår du? Så därför säger de, de, de, don't, don't use that argument. Menar, de, människor förstår inte det här med att det är inte på Nasas bilder. Det är mycket mycket mycket värre saker. Jag menar, titta på hur modulen ser ut. Den som skulle ha landat på månen. Ja, det ja. Är, det ja. är en det är, ja, det är en, en... ja. Det är en papier modell <laughs> Det är en massa här folio som man brukar för ugnen när man kokar äh, kyckling. Jag menar, det är så vansinnigt idiotiskt mm. att titta på de här modulerna som då skulle ha landat. Och så har de landat på en perfekt, perfekt yta av uh, sand Ingen, ingenting det är bara, bara landat där och, och sen skulle den då starta det igen och har du sett den har jag har gjort en gif om det om, om, uh, Apollo 17 uh, kampankorken. När den går upp kampanjkorken när den går upp igen den skulle då alltså gå å, å, å, tillbaka alltså, den skulle då ha skjutits från månen för att komma tillbaka till uh, här, Stackars Collins som åkte runt och runt och runt månen och aldrig fick land det själv. Alltså, uh, historien av Apollo 11 var att tre killar åkte upp i en maskin. Två av dem åkte ner i en, en, en maskin som liksom gick av den, den, den the main machine. Och så landade det på månen. De gick runt på barnen i några timmar och sen så gick de upp på maskinen och så sköts de upp igen och för att återkomma till han är Collins eh, vad heter han? John Collins eller han? han skulle då vänta på dem i, i the, main, the Main Machine The Main uh, Moldio ja men då, då har de alltså en film. NASA har utgett en film som visar hur de startar. Mm. upp från månen. Mm. Ja, det och, finns massa med... och ja. ja, då, då ser man alltså kameran som följer med. Ja, just det. <laughs> som följer med. <laughs> <laughs> och då förklarar NASA det så här. NASA förklarar. Jo, det var, vi gjorde det en remote control från from, from Houston- vi, vi hade någon som hade remote control som eh, kameran var alltså då fastställt på den rover de, alltså den, den uh, bilen som de hade de menar har tatt i imorgon Den var liksom skru, skru, man fast på den rover och uh, the movement of the camera was given by remote control in, mm. <laughs> 169! Ja, <laughs> oh. nej det är... Oh. Du alltså. fick <laughs> dem hem filmmaterialet <laughs> sen också. <laughs> oh. 400 000 kilometer härifrån så skulle oh. de då ha en remote kamera att följa med. Jag menar, människor som tror på detta är, I'm sorry to say, är fullständigt dumma. Ja, men det är äh, det, de det där. Man kan mänster, inte liksom... Men som, som, ja. som har sett detta. Människor ja. som har sett vad NASA har utgitt. Och tror på det fortfarande. Måste vara dumma i huvudet. Mm. Det menar jag. Mm. Mm. Det är jag kommer inte till att leva för evigt. Jag vill börja säga såna här saker nu. Mm. Människor som tror på NASA är... Dumma huvudet. I'm sorry. Ja, nej vad säger Ja. Sorry. Förlåt. Uh, nej no, no, jag, men jag är med. Put it on record. Jag oh. sa oh. det nu. nu. Oh. Jag menar det. Jag menar det. Ska vi, skulle vi berätta lite om 3D-modellen för det börjar bli sent nu? Va? Ja, precis. Ja. Jag tänkte också på det. Jag känner mm. att vi gled ifrån ämnet mm. här. Uh, för vi, vi ska ju berätta om, om uh, 3D-modellen till Cursium, och sen ska vi berätta om, berätta om dina senaste upptäckter uh, som du har gjort med, med uh, P-planeterna som vi kallar dem för, eller uh, Saturnus och, uh, ja, vi, och ja. Jupiter. Mm. Men ska vi börja prata om Tycosium då? Ja. Det är ju en, en, ett, ett program. En, en simulator av tykos Som jag har lyckats programmera ihop. Och den finns ju just nu. Det har varit lite så här hip som haver. Vi har inte gjort någon riktig webbsite förrän än. Så att just nu så ligger den på en sån här ställe där man kan programmera online som heter CodePen. Och vi lägger väl upp den här länken till tykosium i uh, show notesen här för det här programmet. Mm. Men om man tar sig dit då, och det, och det är ju rätt bra att göra det om man lyssnar på det här programmet, för det är lite svårt att, att prata om grafiska saker med ord. va Men, men om man vill förstå hur, hur Tycos-modellen ser ut så är det ju bara att klicka på run i uh, Tychosium. Mm. Och sen ser man hur allting, uh, hur uh, vi eller Simon, du hävdar att allting rör sig då. Och även tycker bra gjorde det. Jag menar, jag tycker det är bra det där också att, att säga det. Att tycker bra han hade nästan helt rätt. va. Mm. Att den här modellen den är, tycker bra Mm. Fast han missar ju det här med att, att jorden roterar på 24 timmar och sen så har du hittat den sista och viktigaste pusselbiten. Och det är ju det här att även jorden har en omloppsbana mm. eh, men den rör sig väldigt väldigt långsamt. Så den har ju varit väldigt svår att upptäcka den här omloppsbanan då för att det är en omloppsbana mm. som det tar jorden 24 000 år. Eller 25, 000, 25 344 år till och med. För att, att sluta. Och ni kan, ju, ni kan ju testa det också om ni drar igång den här till tykosium så har ni en, en, ett datumfält. Och där kan man skriva in det datum man önskar gå till. Och då kan man ju till exempel bara peta in en etta framför det datumet som står där. Och så trycker man på enter, och då förflyttas man 10 000 år framåt i tiden. Och då ser man att jorden då är på ett helt annat ställe. Mm. I sin omloppsbana. Det har ju nästan, den har ju nästan till lagt halva sträckan då. Va? Mm. Och det är ju också det som är så enkelt och, och, och genialt med den här omloppsbanan. Att den förklarar ju det, det här mysteriet med precisionen då, alltså the precession of the också, att mm. stjärnhimlen flyttar på sig lite varje år och att våran polstjärna långsamt, långsamt byts ut, för det beror helt enkelt på den här långsamma banan som jorden rör sig i alltså jorden ligger ju då lutad 23 grader utåt i sin omloppsbana och det betyder att norr pekar idag mot polstjärnan Mm. Men sen så allt eftersom jorden rör sig så kommer ju norr att börja peka mot en annan stjärna så småningom och den stjärnan... Helt enkelt. Det är väldigt enkelt. Ja, det är superenkelt. liksom Men, menar... men, men då måste, må, må, måste vi kanske göra en liten parentes och säga hur förklaras detta officiellt? Ja, jo, det... jo, jag tänkte komma. Ja, kör på. <laughs> ja, det förklaras då att jorden vippar. Oh. sakta, i, i 25 000 år ungefär då ska den vippa eh, vippa eh, i motsatt riktning av den, dess rotation mm. hur kan en om du, om du har en snurra som snurrar hur kan en snurra vippa i motsatt riktning av dess, dess rotation Jag menar, vi, vi har ingen exempel som vi kan testa här på jorden av Nej. en sån, sån fenomen ett sådant fenomen existerar inte. Det existerar inte bara. Ett sådant fenomen existerar inte. Okej? Okay? Jag, jag säger det högt och, och kanske jag skriker nu mm. lite grann. Det existerar inte ett fenomen som gör att en snurra snurrar i motsatt riktning av dess rotation. Nej, det, det, är, det är ofysiskt att, att uh, göra ett sådant antagande och man kan inte ja. belägga det med Nej. några observationer och experimenter. Nej. Och sen Nej. en annan sak med det här också att det är ju det att om den här precisionen skulle bero på en vobbling som jorden gör ja, ja men då ska ju bara stjärnhimlen ändras i förhållande till jorden för det här är ju en rörelse som jorden ensamt mm. gör då. Mm. Men mm. hela solsystemet hänger ju med i den här precisionen. Precis. Det förklaras ju också helt galant i med den här förklaringen då att det beror på den här PVP-banan som jorden har. För att då ligger ju jorden i solsystemets baryscentrum. Så att ja. hela solsystemet liksom flyttar sig tillsammans med jorden. Långsamt, långsamt va? Så det är mycket, mycket enklare. Man, man säger ju ofta i vetenskapskretsar att the, the, the simplest solution is the preferable One. Ja, och en rakblad. Ja, Och Cam's razor, va? Mm. Och mm. jag menar det, jag menar att Tychus har alla all, alla äh, äh, har alla um, vad heter det nu? Äh, det Finns många rakblad här? <laughs> det finns många rakblad. Ja. ja. Det, det, det är cirkulära är... banor, det är konstanta hastigheter, det är en enkel är... förklaring av, av precisionen, är... av kanske racer, är Occam's, Fraser, Occam's ja. all the way. Ja, det är det. Occam's Racer all the way. Ja. Jag menar, allting är, är, är förenklat. Det enda som är lite mer komplicerat är liksom det här underbara och väldigt snygga geometrin av hur de här planeterna rör sig. Om du gör en, om du tittar på Tarkosium så har du en underbara tracing funktion. Det mm. tracing-funktionen tracing som du gjorde, Patrik, mm. gö gör så att vi ser en, ma en mandala, en indisk mm. mandala. Mm. Det, det blir ju underbart. Man, man ska då liksom för att, för att um, våra lyssnare, om ni tittar på det så ska ni tänka på att tänk om det var liksom ett boll som brände på varje planet då skulle den lämna en rökstrimma va? En rökstrimma Och tracing är just det jag gör. Det visar hur planeterna i själva verkligheten rör sig runt omkring oss. Och de kommer alltså till att gå ibland baklänges för att de gör sådana här kringler. Det är en spirografisk motion. Mm. Och eh, den här spirografiska... Vi hade en lek sen när vi var unga... Jag kommer ihåg när jag var tolv år så köpte jag en, en, en lek som heter Spyrograph. Mm. Det var sådana här runda, runda kulor, runda ringar som du kunde sätta en penna i och, mm. och, och, och kringla runt. Ja, <laughs> det, det, var, det måste vara varit ett geni som hittade på den leken. Mm. Det är det närmaste du kan... Om du har lekt med det när du var liten så kan du förstå att samma är samma. Mm. Ja? Ja, precis, vårt, vårt solsystem det är en jättestor spirograf helt mm. enkelt. Och, och, och ser man hur en spirograf fungerar så är det bara cirklar, det är kugghjul liksom. Alla, mm. alla kugeln är runda och, och arrangerar är... man dem på olika sätt så kan man göra alla möjliga mönster. Och det är precis så... de här så... mönstren som, som Tracy gör i, i Tycosium då. Och... Patek, det, det, mm. finns, det finns ju nu det finns ju några eh, videor på Youtube. och Det finns ju en, en, en, en, en, en trevlig gammal gubbe som har massa magneter. magneter va? Ja, just på ett, det. Han mm. ett bord. Han lägger dem på mm. ett bord. Och så har han en central magnet, magnet mm. som, som han liksom snurrar runt och vi ser massa små magneter som snurrar runt den centralmagneten. Mm. Och de håller samma distans hela mm. tiden. Det finns massa små små små magneter runt om den stora. Mm. Och så och snurrar den runt. Och, och, och. There, there you have it! Vi mm. kan visa det här på världen. Här... Mm. På vänderna av planeten kan vi bevisa hur möjligen det fungerar. Ja, det går att göra ett experiment här. Det, det går att en som illustrerar detta. Ett, ett fysiskt ja. experiment. Ja. Precis. Ja. Precis. Så, jag menar, det var ju en underbar upptäckt att, att, att träffa den här lilla YouTube-videon. Mm. För att jag själv har inte haft en lycka att ha sådana magneter. Men mm. det är bara enkla magneter. Så om du sätter på ett bord och snurrar runt och då kommer du att se att de små magneterna kommer till att hålla sig precis i där du sätter dem det beror på deras uh, polaritet, hur, hur starka mm. de är mm. närmare eller längre bort eller så och så That's our solar system mm. Vi lever i ett magnetiskt system varför, mm. har Newton, varför har Newton aldrig snackat om magnetism? Jag menar kanske han gjorde det men jag vet jag inte. kanske jag har Nej, men han, han tyckte väl att han blev en, en, en märkfärdigare och uh, s, mer storslagen person om man hittar på en egen kraft. Man kan ju ja. inte ta en kraft som redan var känd, det är tråkigt liksom. utan Man måste hitta sin egen You're grej. Men jag kan inte att. Right. Berätta lite om eh, Nej, men... Saturnus och Jupiter. Eh, hur ja, det, var... det kan vi göra. Nu, nu har vi ju... Eh, ja, ja, ja, det blir ju inte så mycket om, om tycosium här. Men, men jag menar, det, det är ett, jag, jag, tror den, jag tror den är ganska självklar för alla att använda. Liksom. Att, jag menar, du har en run-knapp, man kan, man kan ändra hastigheten... Och man kan modifiera, alltså man kan ställa in att, att en sekund motsvarande en månad, och sen så kan man justera lite det, och man kan, man kan stega fram och tillbaka när man har stannat modellen. Och, och det finns datum och tid och vad det är för dag. Sen så finns det ett, en, en sån här jordkamera och den är lite experimentell fortfarande. Man kan flytta sig med VSA tangenterna men det är alltså så att man kan få en utsikt från jorden. Och det kan vara en kul grej att titta på de här retrograderna till exempel från jordperspektivet. Mm. Uh, fast då, alltså tracern då, fast då vill jag tipsa om det att man kan reglera storleken på Tracen, och då ska man dra ner den till minsta läge för att annars så ser de här uh, planeterna jättestora ut, eller de här tracen ser jättestora ut när man tittar på den från ah, jorden då. Ja, det ja men, och men, sen så men, har vi lite men, olika men... objekt som man kan slå av och på uh, man kan ha en eclipse och en celestial sfär och, och, och lite sådana här saker, va? men det är bara att klicka runt, ni kan inte göra sönder någonting, jag jag kommer inte att bli arga på er om ni, jag känner något. Men det var väl en av de senaste upptäckten också. Det var väl Jupiter och Saturnus. För de har ju inte varit med i, ja. i 2D-simulatorn. Utan de nej, har ju du inte brytt dig om innan Simon. Men sen så satte du dig och tittade på det ja. några nej, Martin, månader nej, sedan. Det, det, är, det är jättebra att du tar, tar upp Jupiter och Saturn för att det ligger liksom inte i min bok som, jag, som utsläpptes förra året. Och ja, det är en jag. senare upptäckt där, ja. ja. Det är en mm. senare upptäckt. Mm. Och för att jag var inte säker, liksom, hur då, hur går Jupiter-saturerna uh, The Outer Planets, som de heter, eller Superior Planets, mm. alltså de som ligger utanför oss Uh, Jupiter, Saturn uh, Uranus, Neptun och Pluto och så vidare ja, uh, Pluto, Pluto uh, Vet du att Pluto är, är en binary system faktiskt mm. Pluto Charon är en binary system Men i alla fall Då tittar jag på uh, Saturn och Jupiter Och uh, uh, Jag tittade på tabellerna som existerar när de möts möt, möts med varandra, va? The conjunctions. Och så så la jag in tillsammans med Patrick så la vi in de här områdsborgarna av jupiter Och, och så var min, min del av jobbet eh, Patrick gör ju största delen av jobbet i Men jag, jag men min del är bara att få de här sakerna att stämma, va? Så... Ja. Jag har försökt att se... Ah fan, möts de Jupiter i Saturn på de dator som vi har i tabellerna? Och på början så... Nej, det gick inte bara. Det gick inte för att vi hade... I eh, Jupiter i Saturn hade vi länkade till centrum av jorden. Jorden skulle ha varit centrum i Jupiter i Saturn. Och det var det som Riccioli tänkte... Alltså Riccioli visade fram Riccioli han var en italiensk jättestor astronom. Mm, han han alltså skrev Alm, Almagestor novum på slutet av 1600-talet. Just, ja. mm. just det, just det, Almagestor mm. Han menade till, till um, alltså uh, contrary, contrary to Tycho Brahe så menade han att Jupiter och Saturn i jorden. Medans Tycho Brahe menade att jupiter hade som centrum solen. Och, så, men jag började att, att testa jupiter runt jorden. Det gick inte. Sen så ringde jag till Patrik och sa, Patrik kan inte göra så att uh, programmet gör att uh, nu har vi jupiter som åker runt solen? Jo, jo, det kan jag göra. Tack, tack. Uh, jo, jo, jo, jag gör med samma. <laughs> Patrik är mm. uh, My best, best friend. Jag Jag måste säga det. Du är fantastisk. Du bara gör saker. är samma. Ja men det är inte svårt när man vet hur <laughs> man, man gör. Det var ju liksom <laughs> bara att <laughs> säga att nu. Nej <laughs> ska... ja, men jag kan inte göra de sakerna. Nej, nej. <laughs> Jag är helt okunnig. Och jag kan inte göra <laughs> de sakerna du gör och har gjort Simon. Nej <laughs> men. I min <mean, laughs> ja, <vad är> <laughs> bransch jag är jag perfekt noll. <här> ja. Okej, okay, så gav du mig den här nya versionen där uh, Jupiter och åker runt solen. Ja, det, gick, det tog bara en halvtimme. Och så hittade jag att Jupiter Saturn stämmer med alla observationer gjorda i hundratals år när de möts med varandra. Jupiter Saturn fungerar nu i Tarkosum. Mm. De, de visar precis vad som har hänt i alla de sista hundratals år Mm. Och, um, men sen har det varit Den sista veckan som har varit en annan sak Det har varit om Venus och Merkurius Som är ju då Solens månar Och mm. de, kommer, de kan, man, kan vi se Med våra egna ögon Åka framför solens eh, disk. Ja? Vi, kan se, vi kan se Venus Och Merkurius åka framför solen Ja just det, fast vi får väl säga då till lyssnarna att man ska inte titta på solen och försöka se Mercurius, då kan man skada ögonen utan det får man göra med <laughs> okay. speciell därför avsedd utrustning det, det, Ja det var bra, det var bra det Okej, okay. men um, det, det är en, en, en empirisk uh, faktum vi kan absolut se uh, både Venus och Merkurius åka framför solen det kan vi se så det måste stämma med tarkosium, inte sant? Mm. Det måste vara en sak som tarkosium verkligen visar. Mm. Okej, okay, och då börjar jag och checka om det gick med tarkosium. Och det var ju flera dagar som, ja det gick liksom inte så bra. Och det stämde inte precis med data, men, men kort sagt, kort sagt, kort sagt i den sista, den sista veckan har jag fått så vad är, utan att fuska bara, bara genom att jag har liksom placerat Venus och Mercurius områdesbarn på i, riktigt ställe I, I found the, the right angle för att de är också angled områdesbarnarna av Venus och Mercurius are angled in relation to the sun mm. it was all about to find the magic angle det mm. var all about to find precis den ang angle och då plötsligt så började Venus och Merkurius att komma precis framför solen där, där det har blivit liksom recorded by history. Mm. Uh, det finns ju historiska tabeller om när, när precis Venus och Merkurius och, har faktiskt också, också framför solen det skulle stämma med alla de här tabellerna. Nu stämmer de. Mm. Mm. Nu stämmer de. Mm. Och det, väntar lite. inte, men du måste det förstå, detta innebär hur, hur, hur kan de stämma från eh, 1600-talet till eh, 2100 som jag nu har som det nu, det fungerar så på Tekosium. Du kan gå till 1600-talet och gå till 2200 och det stämmer ganska precis. Ja, då, då, då betyder det ju att både, alltså, det, det, för att under hundra år så rör sig jorden, inte sant? enligt min modell. Så det måste ju stämma både med rörelserna av jorden i min modell, med rörelserna av Venus och Merkurius framför solen. Ja, det stämmer. Mm. Det stämmer. Jag, menar, jag, jag, jag föll från stolen när jag när jag hade jag förväntat jag Att komma så långt när Att när detta när detta när jag när jag när jag när liksom, jag, jag är fortfarande liksom Ganska jag ja, Very moved mm. jag, jag tycker det underbart att vi kan liksom med en uh, digitalisk program föreställa verkligheten alltså göra den i verklighet och, och, och, och bevisa historiska uh, sammanhang, historiska mm. fakta historiska fakta okej? Okay? Ja. Vad har de för oss, var var de? historiska fakta? Ja. Vad har de för vinke, vinke, Ja, Det är vinkeln som har uh, så och så många decimaler. Jag, jag, jag har jobbat med det. Hör du mig? Ja, Nej, mm. ja, man, jag det har, väl. Jag har jobbat med detta uh, med alltid med tanken att jag ska inte förfalska uh, vad som uh, står i böckerna. Alltså, jag har alltid brukat uh, liksom. Uh, officiella distances of the planets officiella speeds officiella uh, och sen uh, det, jag, det lilla lilla jag gör ibland så är det jag ändrar små små små estimaler på, på slutet av till exempel the speed of a planet bara ja? för att, för att den ska liksom stämma med, med, med grafiken men det, det är så det är så jättelite så att liksom within a margin of error. Okay? Mm. Så so mm. jag, jag har aldrig fuskat för att få detta till att fungera. Jag har alltid varit väldigt, väldigt, väldigt, väldigt seriös att um, de här numrerna som vi sätter in i Telkosium ska de är överens med officiella data. Helt enkelt. Mm. De är överens. Och, och, och, och en seriös astronom som Uh, som kan komma hit och double check it please come, I'll show you mm. det har jag gjort jag har gjort jag har gjort, gjort ett väldigt seriöst jobb på den uh, sidan sant? All, jag har aldrig liksom, ah, nu, ja, nu kan jag kanske liksom bara. det här är en videogame uh, jag kan liksom, nej jag, <laughs> jag har aldrig mm. gjort det jag har alltid respekterat vad som egentligen ska liksom vara överens med vad vi har i alla böcker. Mm. Okej. Okay. Men du, jag måste fråga dig det Simons, i den eh, heliocentriska modellen, har man en oscillerande Mercurius då, eller man säger att man, man säger, hävdar man där att, att eh, eh, Mercurius omloppsbana vittar par lite beroende på Ja men ja, men tänk på ja, ja, jag jag har tänkt på det de här dagarna. Det de är bara helt enkelt så det är bara helt enkelt, enkelt så här. Mm. First of all så har vi vi vet nu att solen är vippad i 7 grader. Mm. Alltså solens axis är vippad i 7 grader. Mm. Och så har, och så vet vi att Merkurius månens är vippad i 7 grader. Mm. There you have it. Merkurius mm. is the moon of the sun. Mm. Mm. det är ett det samband med solen där 20 grader och 7 grader, grader solen and, and that's a mystery for a scientist to solve skriver NASA why is the sun 7 uh, degrees offset huh? från våran uh, områdespollen menar, om vi skulle vara en liten liten plus om vi åker runt solen varför skulle vi inte åka precis runt ekvator, the equator of the sun varför skulle solen vara vippad 20, 20 grader men det är den. Den är det. Mm. Ja, och då har vi Merkurius som har vippat vars områdsbanan är vippat i 20 grader. Ja, för det är den närmaste månen till solen helt enkelt. Varför ingen har upptäckt det förut vet jag inte. Men i alla fall Merkurius och i, i en, en banan som är sju, grad, alltså vinklad i 20 grader. Därför så blir det ju i långa tider, eftersom de åker runt oss, så blir det så att den här vippningen av 20 grader byter hela tiden. Va? Den mm. blir mindre, mindre, mindre, större, större, mindre, mindre, mindre större, större. Det blir en oscill oscillation. Mm. Men den är konstant. Det är bara vi som ser den som okonstant. Mm. Mm. Och därför ska... Så liksom, oh, alltså att, att försöka få det att fungera i en program på en computer. Det var lite, uh, jag tror jag aldrig skulle klara det. Men det, klar, det klarar jag alltså att göra. Mm -hmm. mm. Nu, nu mm -hmm. har vi alltså, precis när, när Merkurius går framför solen, det stemmer med, i Tercosium. Från 1600-talet mm. 1600 till våra dagar. Mm. Men är det samma med Nej. våran månen våran då? Att den är vip, eller tiltad 23,5 grad så den går runt våran ekvator? Eller följer med? Eller? Må, må, månen är också en väldigt komplicerad... Ja, den liksom vinglar liksom lite grann. Men må, månen är nästa jobb. Vi har inte fixat månen ännu på ett Det ska jobba vidare med. Mm. Ja, så vi får vänta lite med, ja. med månen, ja. Och vi ska väl Nej, prata lite mer om... Vi ska väl prata jag, lite jag mer om... Börja, jag, ska, ja. jag ska börja på to the bathroom Sorry. Ja. Okay. Ja. Jag tänkte att vi ska prata lite mer om morgonen. Vi har ju ett visst jubileum här i juni. Så då får vi väl Jaha, ha ett form... Ja, ja. Ja, visst. Nej, men kan vi kan väl få sen. Jag tänkte bara passa på när Simon är på muggen när jag får en syrlig vädret. Ehm... <laughs> Nej, men det är ju helt. Eh, alltså, jag, jag tänkte bara på det här. Vi, vi gick ju rätt snabbt förbi det här med eh, Jupiter och Saturnus och deras retrograder. Mm. Men det är ju en helt eh, makalös grej och att man, alltså. Simon jag, vi har ju nu kunnat fastställa genom att göra den här konfigurationen med eh, att, eh, att ha eh, solen. Som eh, mitt på alla omloppsbanor för alla planeterna då förutom jorden. Som ju ligger i centret, och solen rör sig runt jorden då va. Mm. Men då stämmer ju den här konfigurationen med alla observationer. Och de stämmer även med de här märkliga retrograderna då kan man säga som, som Jupiter och Saturnus gör. De rör ju sig. De, de, de går bakåt i typ 100-150 dagar eller vad det är, Och sen så hamnar de eh, precis eh, framför sig, samma stjärna då som de var för, för ett halvår sedan. Mm. Och, och, så, så att jag kan tipsa ni som lyssnar att gå in på Tycosium och så slå på Trace för, för Jupiter och Saturnus. Och så, så zooma ut och så kör lite så ser ni precis hur de här eh, retrograderna fungerar då. Mm. Och det kan vara lite märkligt att tänka sig det också att de här stora rejäla eh, klossarna då, Jupiter och Saturnus, de stora planeterna, att de faktiskt slängs runt av solen på det här sättet. Solen som då, då, ju då rör sig eh, ju, runt jorden på ett år va? Men de gör det. Alltså det, det är, detta kan vi observera på himlen: att de gör de, gör de här retrograderna. Och mm. de beror på att de hänger fast i solen. De boxeras runt av solen, runt jorden alltså. Wow. Och det är också intressant, och det kan man ju se i, i tyckosboken också: att om man, om man tittar på andra stjärnsystem. Binära system. Mm. Så, kan man, så har man ju kunnat se att de här P-planeterna, då som man kallar de här yttre planeterna för ett binära system, att de gör exakt de här mönstren som Jupiter och Saturnus gör, som man kan se att de gör på Tychosum då. De för, gör sådana här liksom mm. och det, man, man kan tycka att det är konstigt, men så här är det. Det funkar. Nej, mm. men de, de, har, de har alltså, eh, moderna astronomer har. Eh, liksom traced uh, vad de ser då liksom med deras spektroskoper och sånt hur uh, olika exoplanets eller Behärska sig runt omkring stjärnor. Och det blir sådana här Spirografiska Jättesnygga jä Jättefina rörelser om du, om du tecknar dem så blir det en Så varför skulle vi inte <laughs> Ha detta Jag menar varför skulle vårat system inte ha Spirografiska rörelser Nej. Så Det, det är ju bara liksom va? Det, det börjar bli liksom Jag menar Vad, vad är logik om, om vi ser detta om, om nu moderna vetenskapen, eller moderna astronomer ser så alltså att alla stjärnor är binära. Att de rör sig i spirografiska eh, orbits. Varför skulle vi vara det här mm. ja. Var, nu Det är ju det, vi... att, det att de flesta astronomer nu jag, tittar, tittar lite på Honson rymdobservatorien som vi har här strax utanför Göteborg så tittar jag på vad de forskarna som sitter där ute och vad de håller på med och det var ju liksom astrobiologi och undersökte liksom om det finns liv på andra planeter eller ja, kollade ja, på visst, främmande ja, galaxer alltså ja, allt, allt, allt ingen, sånt där ingen, ingen tänker längre på vårt eget system, Man bara tittar långt långt långt borta långt, långt, långt. Ja det är det, det som intresserar oss, det som är jävligt långt borta Wow. Uh, black holes och dark matter och uh, quantum things jag I menar uh, det är det som vetenskapen har blivit idag det är, det är dramatiskt mm. det är absolut dramatiskt det är helt, helt, helt vansinnigt det är, det är, vi lever i ett hus just nu mm. och det är den, vetenskapen det. idag har ju blivit den nya tidens religion helt enkelt att uh, Förra ja. tiden så religionen var väl mera statisk för då hade man ju en, en bibel, alltså en helig bok som man inte ändrade mm. i, i, på, eh, så lätt på. Men nu har vi ju då en vetenskap som är finansierad ja. och där man kan det... ändra. Ja, ja, fast det fanns nog mycket vi har heliga, heliga böcker. böcker jag inte det, Patrik, och... Och ja. Ja. Vi har ju heliga böcker också idag. Och, ja, ja. I, menar, I vetenskap så finns det heliga böcker ja. som, som är absolut untouchable. Och, och det är det jag... Jag, jag blir så trött när människor äh, som äh, irriterade människor skriver till mig. Ja, men hur kan du förneka Newton? Hur kan du förneka Einstein? Mm. Hur kan mm. du förneka... For God's sake! Mm. Think for yourself! Mm. Start thinking for your fucking self! Kan mm. inte människorna göra det? Behöver man bli kallad en konspirationsteorist? För att... Mm. Tänka med sin egen hjärna. Mm. Mm. Alltså, Nej, precis. Och sen, och sen blir det så konstigt också. Då för att man... Vi måste få våra egna barn till att tänka bättre nu. Mm. Vi kan inte fortsätta så här. Nej, det, det kan vi inte. Det, må, det måste hända någonting nu. Och det, men jag tycker det också är också intressant det där hur, man jobbar, hur man har gjort psykologiskt. Då, att man, man har låst fast de här Newtons... Spekulationer, antaganden okay. kring planetära rörelser, det har man låst ihop eller associerat med självklarheter. Och när jag säger självklarheter, då syftar jag naturligtvis på tröghetslagarna, de så kallade Newtons tröghetslagarna. Men de är ju egentligen eh, rätt mycket bonförnuft att ett biljardspel fungerar, mm. alltså. Om du, om du skjuter ett klot mot ett annat klot så kommer det andra klotet att röra på dig. Men då blir det på något sätt att, att, att då, då, om man ifrågasätter Newton va, då, då, då ifrågasätter man det här helt självklara tröghetslagarna. Då. Men det är ju inte det vi syftar på utan det är ju de här antagandena om att man skulle kunna... Var helt säker på att det är den här fysiken som styr planeternas rörelser och, och som kan tala om för oss exakt hur mycket de väger. Och det har vi faktiskt människor inte en jävla aning om. För att vi, vi kan inte säga bu eller med om den saken, för att vi vet inte, det är antaganden. Och de ja, antaganden kan mycket väl visa sig vara felaktiga. Och det har de faktiskt visat sig vara nu. Ja. Så att i det avseendet så är vi ju Newton-förnekare. Men vi är inte Newton-förnekare i avseendet att vi inte tror att biljardspel fungerar. Ja. <laughs> Måste jag? ja. Nej, men när jag var i Amerika jag gjorde jag en äm, liten presentation mm. i ä, Flagstaff Arizona University. Då kom det väldigt få människor. Men äm, bland de människorna så var det två unga människor, en, en, en kille och en flicka. Det visade sig att de jobbade där i mm. universitetet. Så. Mm. De, efter jag hade avslutat presentationen och visat alla mina bilder och sånt och, och sånt, så så och de Så kom de ner då och började skriva ekvationer på tavlan och mm. säga hur kan du förneka den här ekvationen mm. av <laughs> Ja, mm. och de var väldigt de var väldigt upphetsade. De var mm. väldigt upphetsade. Och sen sa de att, uh, and we are working with NASA. Uh, we are helping NASA steer the rover on Mars. Mm. Alltså de, de, de, de här ungdomarna som är kanske är 27-28 år gamla, 25 år gamla, mm. De skulle då, NASA skulle då kalla dem för att hjälpa till att styra den uh, bilen som de har på Mars. Mm. De, har, de, de menar att de har en bil med sådana här små hjul. Har ni sett uh, de bilderna? Mm. Ja, ja, ja då. De skulle ha en liten bil då som åker runt Mars. Men ingen, så, ingen uh, röd sportbil va? Ingen Tesla? Nej. Nej, en annan ingen, grej. nej, ingen Tesla <laughs> Nej men så då är jag så stolta då. de är ju så stolta då att, kunna jobba, att de jobbar med Nasa. Och, och då blir de, de blir ju förbannade, och de börjar skrika till slut. De, de börjar skrika, what, what, what can you, I've studied this for all, all these years, and how can you, hur kan du förneka? Jag har studerat så många år detta, mm. hur kan du förneka detta? Det var deras argument. Jag är dubbelt så gammal som de killarna mm. Dubbelt så gammal och mer mm. ja, jag, jag är in, into my fifties Och jag, jag är nu trött på att Människor tror att NASA är en riktig organisation mm. eh, Det är väldigt viktigt att förstå Att det är bara en bluff mm. Helt hållet, hundra procent From start mm. to finish det, de har inte varit i ja. Och, och det, det säger jag nu. Nu säger jag det officiellt, äh, grabbar. Mm. De som lyssnar på, får tänka vad de vill. Mm. Jag jag har studerat i tio år nu. Jag har, studerat, jag, har, jag har en forum där jag har studerat i tio år. Och det har ju förstås hjälpt mig att mm. bara våga äh, frågeställa äh, solsystemet. För att om, jag inte hade vetat, om jag inte hade vetat att NASA är en bluff så hade jag inte börjat en gång att mm. titta på solsystemet. Så det har varit liksom min, om, om någon kanske frågar sig själv, varför har Simon gjort detta? Hur kommer han fram till detta? Och vad, gjorde, och vad, vad, vad, vad var det som gjorde honom att, att börja titta på solsystemet? Jo, det är för att jag har förstått att NASA är en bluff, bluffgrabbar. Mm. People, ladies and gentlemen Ladies and gentlemen Put this on record uh -huh. en bluff. Ni måste vakna upp till detta uh -huh. it's jo, it's no förstå Det finns inget Det att no yeah. way back yeah. Människan måste förstå detta Annars så går vi inte vidare mm. Nej okay. det, är inte sant. det blir inga Kolonisationer av främmande planeter Så vi kan fly i det här Planeterna vi har ja, tillintet gjort än Och så jag menar, titta, jag menar, Elon Musk, Elon Musk och han, han, han sände upp en sportbil, en han upp på uh, on top of a rocket. Jag menar, vem kan tro det? Man måste ju vara precis idiot för att tro en sån sak. Mm. Jag är lite förbannad ibland, jag måste, jag måste hålla mig. Mm. Men vem kan tro att det är sant? Att mm. de sände upp då eh, eh, Tesla-bilen med en, en, en liten uh, papp, pappet med, med en hjälm. då. Mm. Och så skulle den då åka runt solen nu för evigt. Fri, utan motor och ingen motor kvarsar någonsin i den här bilen. Mm. Precis som alla, alla satelliterna som vi har nu som, som de säger vi har som åker runt jorden. De, de har åkt runt i året. Har, det några som åkt runt jorden säger de sen 50-talet. Aldrig kraschat en meteor. Men en sak vet vi i alla fall. Att vi är bombarderade. Vår eh, atmosfär är bombarded Every fucking second. Mm. By stones. Alltså meteorer. Hur kan det så eh, stämma med att vi har satelliter. Som, som aldrig, <laughs> aldrig möter en sån här meteor. Mm. Ja då säger de Ja det att äh, himlen är så jävla stor Och satelliterna är så små Så att mm. de klarar alltid att missa de, de, Det är ingen metoro som Kraschar någonsin i <laughs> satellit <laughs> Men mm. hör här, Himlen runt jorden är en väldigt små Liten himmel det är bara, Jorden är bara 40 000 kilometer i omkrets Så mm. vi ska tänka oss att De äh, satelliterna åker runt Vår jord som är 40 000 kilometer i omkrets allt, de, all, de, de, de visar all, un, ingen metod kraschar någonsin i de här satelliterna som ska ge oss GPS och allting sånt. Mm. Mm. Det de, de, de ska vi uh, sitta här. Sitta här och tro på. Mm. Mm. Och det är, I see Enough is enough. Mm. Your bullshit is, uh, is, is dead. I mean, det går inte att tro på. Jag mm. inte tro på för det är en intelligent människa. Ja, Elon ja, Musk ja, ja, ja. Ja. ja, vad sa du? Ja, han, Elon Musk sa väl ett klipp jag kan lägga in det i början av det här avsnittet kanske att um, it looks so fake so it has to be real. <laughs> det är ett bra citat. Ja, jag tänkte det säger <laughs> sådana här... Jag tänker ja, det... på en citat någon gång, jag, jag vet inte vad jag fick det ifrån men Människor, vi människor, vi förlorar förståndet i grupp och sen får vi långsamt tillbaka sansen en efter en och det är väl det vi förhoppas på här för att idag så är det ju så att vi är ju i detta vansinnet och det är ju det här media alltså det man har kunnat skapa genom att luras med tv och film liksom det har ju fullständigt vridit om skallen på alla människor tv och film det har pågått nu i decennier och jag menar jag får ju vara ödmjuk i det att jag jag har varit liksom vaken för det här i kanske två, tre år nu va men hade någon frågat mig för 4 5 6 år sedan ja, vad, vad, vad tror du om eh, månlandningarna mm. och rymdstationen och satelliter då hade jag vad då vad menar du vad vad tror jag om dem jag tror mm. de finns eller ja, vad då det är väl klart mm. Vad menar du liksom? Jag, jag, jag, jag, de, de har ju varit massor på program på tv. Och, och det, men det blir väldigt konstigt och, och, och sådär, när man har ploppat ur detta och ser alla de här. När man verkligen börjar liksom kunna ställa sig frågan. Att kan det vara fejk? Alltså när man kan börja ställa sig den här frågan. Ja men då ser man ju att det är det. Och sen så blir det ju så självklart att det är det. För man ser ju hur klantigt det är gjort då va. Jag menar som Elon Musk säger där. Ja oh, it's so fake it must be real då. Ja men det är fejk. Och så blir det ju jobbigt då när man går till ett, ett, ett vanligt jobb på en svensk arbetsplats. Och så säger man så här, lite skämsamt liksom ja... Oh, är det någon som tror, tror ni på det där med den här röda sportbilen i rymden häromdagen? Eller? Och då tittar de bara på det så, vad, vadå? Vad menar du? Vad, ja, men kan... Pudrik, Pudrik, ja. en liten ja. anekdot. Där vi, eftersom, jag menar, vi måste ju, uh, we, we must entertain our listeners. Ja, ja. Uh, en anekdot, när jag var liten, jag bodde i Sicilien den tiden. Mm. Och vi, hade, vi hade ingen tv hemma. Mm. Men det var en TV i skolan där min eh, stora bror gick. Mm. Och han han han var han var då han var, var, var han, kanske 14 år gammal. Och han hade en en tjej, alltså, tjej, hans tjej var eh, dottern dotten till skol en eh, som en skolan, Vad heter det på svenska. Ja, stads städ, Ja, ja. ja. Och då fick vi nyckeln för att gå in i skolan på natten. Uh, var, det, var det på natten nu? Ja, i alla fall. Vi gick in i skolan och tittade på Ja. Det var, det var den första gången jag såg tv i mitt liv. Mm. Det var ja. Ja. Ja, det, ja. ja, Jag vet inte. För det var helt, jag såg tv när jag var i Sverige i Stockholm också när jag var fyra år gammal. Men okej. Okay. Mm. Det, var, det var i alla fall en av de väldigt stunderna jag såg tv. Jag gick in smygde, Jag smygde mig in i skolan för att se på en tv som visade månlandningen ja. mm. Och, och det, det var det som liksom, det satt i mig mina i nästan halva mitt liv. Mer mm. än halva mitt liv. Mm. Det är klart att jag var precis som dig, Patrik. Mm. Jag trodde på det. Men jag, jag tänker på det... Jag har ju trott på ja. alla saker som alla, alla vi har trott på. Ja. Det, det, det finns ju ingen möjlighet att vi inte skulle tro på det. Nej, Nej det är ju så. Vi accepterar den verklighet som presenteras för oss. Liksom. Mm. Men jag, jag, jag tänkte bara på det, nu, det. Det är ju kul att vi kommer in på det här ämnet. Det blir en perfekt övergång. För vi får ju prata lite om det här stundande 50-årsjubileet. För ja. det här jättehoaxet. Men jag, jag bara tänkte <laughs> fråga dig det, Simon. Du blev ju då naturligtvis väldigt präglad och fascinerad av de här månlandningarna då, eftersom det var en av de första sakerna du såg på tv. Ja. Men jag tänkte, stötter du på någon molnlandningsskeptiker uh, under, fram till dess att du själv... Nej, Nej aldrig. Nej, Nej. Nej. i många, i, i, i många, många, många, många år, Ja. så har jag inte träffat någon som ja. sa att molnlandningen... Jag, jag, har, jag har ju levt i olika länder också, va? Uh -huh. Ja. Här och där. Och bott här och där. Mm. Men jag, jag har inte stött... Bara, I 30-40 år har jag aldrig hört någon som har sagt att målnäggen är fake. Ja. Jag vill berätta detta. För att jag är liksom inte någon som har, har varit hela, gått runt hela livet och, och, och, och varit liksom misstroende uh -huh. på uh -huh. saker. Det, det, har, det har också varit en ganska ganska färsk mm. awakening, som de mm. säger det på engelska. Awakening, jag hatar det ordet, men, men vi måste, vakna. Vi måste mm. vakna lite grann. För att um, det här är ju helt vansinnigt. Vi lever i en asylum. Mm. En, en, då, ett, vi lever i ett dårhus mm. som är, är gjort av människor som är väldigt uh, viktiga och tror sig viktiga. Mm. och ska då regulera oss och, och de gör atombomber eller de, de fejkar atombomber atombomber existerar inte det är mm. bara en, det är bara mm. en idé det är en idé som de har lagt in i vår hjärna så vi ska mm. vara väldigt rätta Ja, jajamän. det är bara att klicka tillbaka några avsnitt ni som lyssnar så kan ni få höra. om, om... Einstein var ju bakom atombommer också. Atom... Ja, precis. Mm. Ja, men det var ju också det. Det var ju någonting ja. som bekräftade ja. hans relativitetsteologi som ja. jag brukar kalla den för. Va? Att, ja. ja, men hade inte Einsteins teologi stämt så hade ju man inte kunnat göra de här eh, domedagsvapnen. Va? Så att de ju bekräftade... vi, vi, vi har blivit lurade i så i milda grad ja, i sån ja. milda grad har vi blivit lurade av ja, ja. de här uh, lilla grupper av människor som, som kanske skrattar åt oss för att, vi är, vi, ja. för att vi, vi är så gullible ja. vi, vi tror på varenda sak som de sänder på tv och i, i på deras egna media mm. det är mm. de som trycker media, de trycker ja. pengarna och ja. de <laughs> Kan vi, inte, kan vi inte börja vakna? Mm. Att se att så är det. Och liksom skratta åt dem nu. Det, de har skrattat mot oss. Nu är det mm. tid att vi skrattar åt dem. Mm. Mm. sant? Ja. ja, vi får vi får hoppas att, ja. att det börjar spridas en medvetenhet kring det här. För att det där du säger också Simon om att du aldrig träffade på någon som ifrågasatte månlandingarna. Det stämmer ju även med min bild liksom att det, det hörde man ju aldrig talas jag hörde aldrig talas om någon jag menar man har väl sett lite så sådär det har varit några första... liksom, man har hört talas om att det har funnits månlandings äh skeptisk, men man har aldrig liksom brytt sig om att titta på det och så går liksom, ju aldrig någon, men, men sen blir det ju så intressant när man själv börjar titta på det och, och, och, och titta på det historiskt att det har ju varit enormt mycket skepticism kring månlandningarna och det, jag menar den här Bill Casings bok, den kom ju bara några år efter månlandningarna och eh, det har varit mycket... ett, år. Ett, ett år, ett år efter, ja, det precis. sista, ett år, ja ett år det... efter den sista uh, supposed moonlanding. Ja? Ah, Bill Casey. Jag... Bill, Bill, ah, Bill Kaysing, och... jag, jag... jag har hans bok och jag, jag, tror han, han var, han var jag tror att han var ärlig. Jag tror han var ärlig. De började klara... Men Han kom på tv då. Han visade honom på tv en gång. Mm. Men liksom på slutet av den här tv det var Fox eller CNN, så mm. säger de, ja men det här han, han nu, Liksom de bara utskrättade honom och hans saker. Men han, han hade jobbat med den här organisationen som skulle göra Apollo-raketterna. Han berättade, han berättade att det var bara en stor kaos. Liksom. Vi, de gjorde så att vi jobbade i en plats och sen så bytte de platsen. Ingen visste vad den andra gjorde- Uh, uh, så vidare, så vidare. Så han, han berättar precis: the, the Dynamics of the house mm. Hur de hur det och få så många människor att vara med mm. på detta. Mm. För det är ju fråga, det är ju frågan som många människor, uh, helt rationella människor, uh, ställer sig. Mm. Hur kan så många människor vara med på en sån stor uh, lögn? Mm. Och det är ett. Är, det är tactics. Det är väldigt, väldigt sofistikerade tactics som man brukar förelägga lite. Ja, visst. Men det är ju det här med, med compartmentalization eller boxifiering, om man ska använda för svenskt ord på det. det. Det är just det här att det är ju faktiskt så att Nej. 99,9% den, den av de människorna som är med och arbetar i hoaxet är inte med på hoaxet. De är mm. lurade precis som vi är. Men det är bara mm. det att de kan mm. inte se igenom det på något sätt i, i, med det perspektiv de har i den organisationen. För det är det till exempel så här att Ja, några av dem bygger en, en, en månlandare liksom eller någon månlandar prototyp va? och så bygger de mm. den och så tänker de väl kanske när de bygger undrar hur fan den här ska kunna flyga. Men det behöver inte <skratt> de bekymras över för att de lämnar över det till någon annan avdelning som de inte vet någonting om som ska testa Precis. och färdigställa Precis. den här månlandaren och då Precis. tänker de. Sen så ser de den flyga ja. på TV och så tänker de fan, jag var ju med och byggde den här. Det var ju kul att mm. de kunde fixa alla de där problemen som jag såg. Och till. Jag tänkte att den inte kunde flyga men de lyckades ju fixa det. Den här andra ja. gruppen som gjorde det, fan vad bra. Och sen så kommer någon mm. sådär och ja. månlandskäpp så och så säger att Fan, tror du verkligen att månlandningarna var det fejk eller? Vad fan säger du? Jag var ju med och byggde själva månlandaren. Det är klart att ja. det hände. Du är klok. Jag var ju där. Ja, men, men, hör här, hör här. Hör här. Var, eh, har, du, har du läst min artikel på Clues Forum om um, The Calutron Girls? Ja, the, den är ju fantastisk. De här, the Calutron menar... Girls. Ja, ja. Jag började, en, en, en, kort, en kort sak. Jag menar, kanske det är, det ett är ett sånt är, av, liksom. Men du är de... Bara för att ja, för, för ja. förklara hur de gör detta. Det kallade från girls var då många kvinnor, många, många girls, som blev recruited to extract 2, 3, 4 uranium. Uh, för att de skulle ha en slags uranium. Mm. För att göra atombomber. Och då, då fördes de in i stora. Det var en Oakridge. Oakridge var en, Oak Oak en hel stad som de byggde på detta mm. under the Manhattan Project. Och då blev de här kvinnorna som var då: eh, The wives of military people who were sent to war. Mm. Ja. Men de fick då jobba de här kvinnorna. Att då skulle bara snurra några, snurra några Några dials va? För att få att de, skulle, de skulle höra temperaturen Inte för hög och inte för låg De skulle hålla temperaturen Av den här utvinningen Av uranium Som skulle då brukas För era atomiska bomber mm. Ja då, då Då sänder du de här Hundratals kvinnorna In i en fabrik Och jobbar på detta och de kommer ju inte vilja säga ja, ja, ja, jag jobbade på det. Det är klart att atombomber är sann. Mm. Ja, jag, jag själv jobbade på det. Det vet ju jag och det vet alla mina barn och tusentals människor vet att jag jobbade på atombomben. Mm. Så gör de det. Mm. Nej, det är, De är ju väldigt skickliga på, på psykologi och, och, och scenmagi eller vad man ska kalla det. Liksom. För att och, och de gör ju precis på det här sättet du beskriver. Jag menar ett annat sånt exempel man kan ta upp vad det gäller atombomberna. Då, och det är ju liksom det här att hur får man eh, en, en eh, armé eller en, en, ett kompani att tro att de har bevittnat en atombomsexplosion. Jo men då gör man så här att då tar man och sätter en kompani på en båt och så kör man iväg mm. dem till en ö. Mm. Och så får de lassa upp ett, ett, ett, ett ton trotyl i en stor hög där. Mm. Och så förklarar man för dem vad de gör. Det är nämligen så här att vi ska spränga det här trotylet här. För du ser på den andra ön där borta. Där ska vi spränga en atombomb. Mm. Och så ska vi se hur stora explosionerna blir. Va? Och så ska vi jämföra. Mm. Men det man inte berättar för den gruppen det är ju det att på den andra ön så har man ju en grupp, eh, ett kompani som gör precis samma sak. De laddar upp ett tontrotyl och så pekar man på den andra ön och säger att där ska vi spränga en atombomb. Och sen så skickar ja. man ut ja. de här båtarna och ja. så, får de st Precis. så står de Precis. där och så, sen, och så kommer Precis. de här, och så säger man åt dem naturligtvis att det här får ni inte berätta för någon. För då vet man ju att då kommer Nej. de ju säga det när de blir ja. fulla på krogen och de kommer säga till sin fru och så vidare. Och så får man liksom befäster man en sån här sak. Att, men hur, jag var hur med och vi, men, en av de sprängde atomom. Ja, men, men, så hur så man vi, sprider såna här uh, hur, hopes, kan vi bara, lite. Mm? hur kan vi bara så få idag att ha förstått detta? Varför är vi så få? Ja, men vi är inte simla få. Eller, ja Vi är ju få. Jo, det är klart vi är få. Men, men jag menar, de här sakerna, de här psykologin och men det har man ju läst sig till. Jag har ju läst liksom sådana här experiment Jag menar, det är ju många som har skrivit om det. Det är ju väldigt utbritt. Liksom. Ja. ja, ja. Jag bara tycker att det, det verkar för mig verkar det att det är allt för få människor som har förstått såna, de här sakerna. men det. men okay, Men okej, okay, okej. Okay. Let's, let's just go on. I mean, vi, har, vi har ett liv. Jag, mm. tror vi bara, jag vet inte om vi har två liv, men jag tror vi har ett i alla fall. Och, och vi ska försöka göra det bästa vi kan här. För Nej, men... vår planet. För, för att det ska bli lite mer intelligens på den här planeten. Ja. Mm. Vi får det, det, är, det är så jag tänker. Det är så jag tänker. Mm. Det är så. Eller att intelligensen jobbar för ett gott syfte istället för ett ont syfte. Som ja, Nej, men det, det behövs ju någon slags ny upplysningstid här. Va? För att nu har vi blivit väldigt uh, indragna i någon slags medeltid. Uh, och uh, det, det får vara nog med det nu. Mm. Men, men det är ju ett, det är ju svårt liksom för att och jag, jag tänker också på det att de är ju väldigt skickliga på att kontrollera sitt motstånd och kontrollera liksom de här vi ja vad, vad, vad vi nu ska kalla oss skeptiker eller sanning jag vet inte fan men konspirationsteoretiker mm. låter vi inte oss, vi behöver inte kalla oss för någonting vi är ja. bara tänkande människor ja. Precis, tänkande människor, det är ett bra be. Men de är ju väldigt noga med att liksom, eh, hålla tänkande människor, försöka hålla dem vilsna och kontrollera sitt motstånd. Och en sak som de jobbar väldigt mycket med, det är ju det här med desinformation. Då, va? Och, och den är ju jobbig med det att den funkar ju väldigt mycket så att man, man gärna avslöjar, man befäster en lögn genom att avslöja en annan. Mm. Och det är ju lite det här med alla de här. Eh, jag menar, de har ju sett på mycket av de här eh, eh, månlandningsskepticismen: då va? de här böckerna och filmerna som har funnits. Så att, ja, de ifrågasätter månlandningarna på, på många väldigt bra sätt med, med fotomaterialet och såna här grejer. Men ingen går ju in på den här. Eh, som jag kan tycka är det bästa argumentet då mot all rymdaktivitet. Och det är ju det här att, att enkel experimentellt bekräftad fysik motsäger att man kan eh, få någonting att fara framåt i rymden. Va? Att det här med fria expansion gör att det inte går. liksom Men det, det, det pratar man inte gärna om och det, det, det är lite sådär att med Genom att avslöja månhåkset så befäster man gärna eh, satelliter. Eller att vi kan åka runt i omloppsbana. Eh, med en rymdkapsel. Va? Och, det, det, och det ser man ju mycket i de här eh, månlandningskonspiratoriska filmerna. Och, och tyvärr, även jag. jag alltså, Bill Casing, han gav sig aldrig in på den på det ämnet heller. Det här med, och jag menar, han var ju ändå jobbade med raketer så han borde väl kunna rätt mycket om fysik liksom. Mm. Men, men det var nog aldrig inne på det här att raketer faktiskt inte kan funka i vakuum. Nej, men Eller? om du läser Bill Casings bok är det bara liksom om hur det är liksom en social beskrivning om ja. hur det fungerade, ja. Ja. Hur, hur allting verkade vansinnigt och de gjorde de bara satt de gjorde ingenting de, alltså, det var bara en grupp av människor som var betalda för att bara lära och göra saker som de inte förstod vad de var etc et det, mm. det är en jävligt bra bok jag, har, mm. jag har, det är en jävligt mm. bra bok alltså. mm. uh, ja jag, jag undrar om jag har läst den. men jag har läst en annan som är, jag tycker var väldigt bra också den heter den här wagging the moon doggy Mm. Uh... Ja, det det, det det var av uh, den här vänlig um, killen som uh, dog mysteriöst uh, mm. par år sedan. Men det är ju lite för att han är ju väldigt mycket inne på att man använder satelliter och sådär för att fejka månlandningarna då. Och då blir det ju lite desinformationsvarning mm. för mig då. Och det är ju mm -hmm. samma sak med den här killen Bart Sibrel då. Han är ju oj, oj, oj, oj, väldigt just. tydlig desinformatör eller kille då för att Nej. han... Mm. Han har ju också gjort den här uh, funny thing Happen on the way to the moon. Va? Och där, där, där lanserar man. Och han har fått tag på något band som de har misstag släppt ut från NASA. Och där mm. ser man hur de håller på och fejkar resan till månen. Genom att ta med sig en kamera upp i en, en Apollo-kapsel som bara ligger i omloppsbanan runt jorden ja, och det blir så larvigt med det där också ja, ja. det är ju det att ska man fejka månlandingarna så gör man ju det naturligtvis i en Hollywood-studio man mm. försöker inte göra det med den jävla handkameran när man ligger i omloppsbanan runt jorden nej. liksom, det är ju bara tramsigt nej. Nej, men, nej, men, nej men det var det var det han alltså, är en perfekt exempel av controlled uh, disinformation eller, ah, det är det För den säger då jag tror inte på månlandingarna, Men trots allt tror jag på att de faktiskt åkte upp där och filmade någonting från en, en, en rymdmaskin mm. ut från fönstret. Mm. Så att, att han, han då fastställde att det är möjligt att åka runt jorden med en rymdmaskin. Så det var, det var ju det som hans jobb var att mm. göra. Att fastställa att jo ändå så kan vi åka med en rymdmaskin runt jorden. Mm, utan bränsle. Bara, bara genom gravity. <laughs> du bara kastar ut maskiner Och så släcker du motorn. Och så kan den åka runt i åratals runt jorden. Det är det de säger. De säger, mm. de säger, de säger att alla sätter i till att och bara åker runt utan maskiner. Utan, maskin. utan mm. eh, propulsion. Utan, mm. utan bränsle. Mm. Vissligen, säger, vissligen säger de att. Ja, de har små små äh, Verniers thrusters, Små, små saker som kan korrekt de orbit. Den sprider ut lite <laughs> vänslig. Lite gas i, i ett obegränsat vakuum. Det finns <laughs> ett hända handen, men det, det ska vi inte bekymra oss om. Nej, nej. Menar, menar, människor, hur ska inte kan tänkande människor tro på sådana idiotiska, idiotiska eh, sager mm. jag, jag, kan, jag klarar inte att förstå det längre nej. Jag, jag, jag Men det här är ju jag, liksom en, en, ett, ett en, psykiskt äh, fenomen en, en, en, en kollektiv hjärntvätt som hela jorden har utsatts för liksom, som hela mänskligheten har utsatts för med, med hjälp av medierna och, och ja Mm. Men vad, vad tror ni då Killar hur kommer den här Det här Månlandnings Jubileumet att gå av stapeln Vad kommer man göra Kommer man att skicka ut lite fler Tesla i rymden eller? Nej nej de, de, de, säger, äh? de, säger, de säger nu att om de, de programmerar en ny Då ska upp till månen igen De ska upp till molnen igen, de Within till igen. 2024. Ja. Within 2024 Det är en, en gubbe som heter uh, Pence Tror ja. jag Ja, och då tänker man ju lite så här Han säger också låt låt mig sluta. så utan. Eh absolut. Eh han säger det så här. You it's it's the space race war all again all over again. Alltså vi vi är i krig nu med Kina och Ryssland. Eh Amerika är i krig nu för att för att we must to be have our superiority. Av de space conquests. det oh. har uh, de på med. De liksom vad gör de nu? De är de är de är de det är klart bevis enligt mig att de är desperata nu. De är desperata. Mm. De, de, de försöker liksom bara uh, uh, uh, uh, uh, liksom övervämmas with space uh, stories. Factual factual Alltså, de säger nu, nu ska vi tillbaka till morgonen och nu ska vi, göra, nu ska vi utvinna eh, resurser från mars. Nu ska vi göra det och det och det. Jag menar, de bara lägger på mer och mer. Eftersom de förstår nu att fler och fler människor för det är fler och fler människor som börjar förstå. Jag, jag, jag, jag kan se det. Mm. Det, det. Det är faktiskt en hel ja det är många människor som förstår nu att snus är en inte bluff. Mm. så de, vad gör de nu de gör liksom deras deras damage control är mm. att bara lägga mer och mer och mer pannkakor på den andra pannkakan mm. de ska Va? bara elda på liksom de ska bara elda på ja. Ja. Mm. Ja, för jag, jag tänkte på det också Ja, jag bara tänkte det här med en människor, människor alltså det här med eh, månlandningen då att man ska åka dit igen så känns det lite konstigt då för att den här, om man nu genomför de här landningarna för 60-50 år sedan så har man ju då tillverkat det mest fantastiska och framgångsrika transportsystem som människan någonsin har utvecklat. Det var ju så fantastiskt och supersäkert. Liksom. Man, man mm. åkte till det mest avlägsna stället människan någonsin har åkt till. Och man gjorde det helt framgångsrikt. Liksom. Av sju stycken missioner så lyckades jo, jo, man in, bara sex stycken transport. Nothing went wrong. Jävel dog, ingen, var... ingen jävel dog det. Ja, sex, det är rimligt att, att göra säga, då. Sex månlandningar within three years. Det var ja. alltså en, en ja, resa varje sex också. tre år också. Ja, det är Men, 1969 och 1972 ja. så de sex gånger i Så att Det man borde göra <gåll> om man skulle åka till målet ja, ja, är naturligtvis bara att damma av det här fantastiska systemet som man, som man lyckades bygga på 60-talet. Det är ju inget konstigt. Jag menar, vi har ju Uh, jetflygplan som är 50 år gamla grundkonstruktioner, liksom. jag man uppgår lite så där, men det, man ska ju naturligtvis utgå från Eh, de gamla eh, Apollo för när man gör detta igen då va men nu är det väl så här att man har slarvat bort alla jävla ritningar och det finns liksom ingenting kvar av ah, det där det är också det. rätt. Ja, de har slarvat bort nej de har bort alla filmerna också vet du ja, alla filmer och all telemetri ja ja, ja men det är ingenting kvar man nej, man då, nej, de har... är någon gång på NASA och lyckades det slänga det finns... ut allt i sopingen. Det finns, video, det finns några video som säger, som uh, de går i sådana här arkivbibliotek uh, och snackar mm. med experter där. Och de säger ja, nej de. Det, vi har inte uh, några filmer om. De, det var någonting som hände, då. Mm. De, de blev vi, vi de, de, de, de, de spelade över dem. Mm. För att det var, ja, det var... Det gjorde de med, med, med trasan och bananer här i Sverige också. De råkade SV till och åkade spela över en massa fina gamla svenska sommarlovsavsnitt. Så att Trasa har väl gjort samma misstag där. Liksom att de ja, bara... Den spelade över dem. Ja. Jag menar, ja. menar Ladies and gentlemen som lyssnar nu kan inte, kan inte please förstå att vi har blivit lurade med de här uh, space... Uh, space conquests. Mm. Space stories. Spacey stories. Jag mm. menar... Det är ju människor som blir oh. förbannade. Precis <laughs> som jag blev förbannad när de sa att... jultomten var fake. Jag blev inte förbannad. Jag blev lite förbannad då. Så, vad fan... Ni vuxna människor har sagt till mig... att det finns en jultomte som kommer. Och nu nu säger ni att den inte existerar mm. ja, det, det är samma reaktion som vuxna människor har när, när de hör att någon säger det är en total fake mm. Mm. jo men det är, väl en, det är väl en naturlig fas man behöver gå igenom när man upptäcker att man när man förstår att man har blivit jävligt grundlurad och det är den här förbannad fasen liksom. man blir förbannad och det är väldigt naturligt att man blir det men man kan ju också säga det att det går över eh, och eh, jag är här jag är här ja är här. precis man, det, man, man blir du, du, en gladare harmonisk det? människa man blir en gladare och mer harmonisk människa skulle jag vilja ja. påstå när man har fått tagit tagit tillbaka kontrollen över sitt eget förnuft. Och alternativet är att fortsätta att gå omkring och vara, stå fullständigt genomlurad som vi är. Så att det är väl också en vädjan från oss till ni som lyssnar att, att sluta vara dumma och mm. vi behöver... till den, den tänkande gruppen. Ja, vi behöver lite intelligenta människor att konversera med. <laughs> Ja, men på du, du, du har själv, äh, och, alltså, du hör Själv mediet och du är ju underbör för att du, du säger saken som de mer. Ja. Du, du sa när du först kom på Kloos Forum, på min äh, ja, forum jajamän. så sa du ja jag är med på er, jag är med på det som ni säger men mm. satelliter satelliten måste ju finnas. Ja jajamän. Du, du, du kommer ihåg det? Ja jajamän. Du blev väl avstängd också? <laughs> ja jag visst, jag blev avstängd. Det var liksom det blev en väldigt clash nej, där. Jag, men, jag är en sån ganska... Det mm. är avstängd. Kan du mm. tänka det om... Nej, det var jag som då... Öppnade dig igen. För att jag... Du var ju svensk då. Och mm. jag, jag, tänk om jag hade liksom bara... glömt uh, dig. Mm. Men, och vi, vi var inte här idag... Och snackade om Ticosium. Mm. Det hade varit det största felet jag hade gjort i mitt liv. Ja, visst. Det, eh. det, ja. mm -hmm. det, det, det räddde ju ut sig. Men det hade ju kunnat uh, gå åt andra hållet. Och det är också en sån här otäck som jag tror att de, de, de fattar ju där De är jävligt duktiga på psykologi. Va? Jag tror att de här forumskilsen liksom, de här människorna som, som ja, ja men jag tror jag, liksom betala om nätverket för att göra detta. Och gå in på såna här forum och ställa till med massa liv- och ifrågasätta vara oförskämda. Va? De gör mm. ju detta av en anledning. Och det är ju det också att, att när någon som- inte är en lurig fax och kommer och blir så där lite konstig som man blir när man får såna här påstående och ställer till ett liva då ska, då ska den kastas ut då ska man liksom se att ja, men det där är ju en lurig fax som alla de andra som har varit i tidigare va? Lurig fax? Det är ett gammalt ord som jag ja, inte Ja, jag vet vad jag ska kalla det. Chills? Eller, Nej, ja. jättebra! Ja, lurig fax? I love it! De, de jobbar väldigt mycket på det här sättet. liksom att. De, <laughs> De, de ska eh, alienera, eller vad man ska säga, människor med. Man ska liksom inte ha någon tolerans. Va? Och de, de liksom mm. eh, provocerar och, och, och sådär. Ja, det, det är väldigt mycket den här söndra och härska tekniken. Att grupper ska hela tiden... Ja ställa sig mot varandra och, och, ja, och ja, ja Vi ska alltid vi ska alltid gräla med varandra. Ja, vi ska alltid gräla med varandra. Mm. Mm. Det heter zizzania på italienska italianska. Seminare zizzania. Alltså att så so, at so, uh, controversy. Mm. Seminare zizzania. Och, och det är ju det är precis vad uh, de som härskar nu Gör hela tiden. Mm. De ska få oss att göra grejer. Ah, det är muslimer som är terrorister. Mm. De, de skjuter här och där. Och de gör terroristattacker och så vidare och så vidare. Och vi ska alltid göra det. Sen har vi ju då invandringsproblemet som är som lite exaggerated just nu. Och så ska vi då gräla med varandra för att vi, någon tycker att det är riktigt att vi ska ähm, ähm, välkomna människor som vi har, vi har faktiskt utpressat deras land. Ja, men det där blir lite knepigt, Simon. För att det är, inte, ja. menar, det är ju inte vi som är skyldiga till det, utan nej, nej, nej, det är ju nötverket. nätverket de, alltså, har ju. Jag, menar, jag bara får säga jag detta säger inte det, jag säger Nej inte det. Nej, nej, men får jag bara säga det jag tänkte så här. Att nätverket har ju liksom genomfört en land grab i mellanöster. Liksom. Ja. Och sett till att deportera människor från deras länder upp i Europa liksom. För de ska Kanske. ha det här landet. Kanske och sen... vi kan nämna. Jag, jag tror att de vill ha tillbaka sina, sina länder och, att, och de som, kan det, kan de som inte att, att de produktiva människorna har blivit skitade iväg till andra sidan jordklotet liksom. så att jag tror att det finns väldigt mycket gemensamma intressen och synergier i det här att, att få ner det här vansinnet som nätverket har skapat liksom med sitt media och så vidare så att Nej, men de, ja. de, har, de har skapat en värld där, där alltså Europa och västliga världen ska vara liksom Eldorado mm och, och vi ska då liksom vara den bästa, den bästa platsen för att leva. Vi, kom hit till Europa. Mm. Och där måste jag, jag måste bara nämna det. Är Kalergi plan. Kalergi. Mm -hmm. Läs om den planen som Kalergi skrev. Uh, så det var liksom. Idén är att, att vi skulle liksom mixas allihop. Och inte ha någon identitet längre. Någon nationell identitet. Nej. Men jag, jag har varit, varit supervänster hela, hela mitt liv. Jag har alltid mm. förständigt orasistisk. Och jag fortsätter att vara orasistisk. Jag är inte, jag är inte rasistisk. Jag tycker om alla människor. Jag tycker om alla människor. Mm. Men, men, med... det här, men det här med uh, invandring är en <laughs> annan sak. en Det har ingenting med rasism att göra faktiskt. Nej. Det, det, det, är bara, det är bara om uh, om sustainability, liksom. Mm. Ja, ja Det börjar bli ganska sent. Ska vi börja avrunda poddandet, i alla fall? Det får vi göra. Vi Jaha. har uh, saker att göra det. imorgon. Ja, så vi säger, uh, jag gör kära lyssnare och uh, på återhörande. Ja, så så det tack, tack, tack, tack, Ja, adjö, adjö, adjö. Adjö, adjö.